Jó estét. Most én egy darabig nem leszek, egy másfél hónapig biztosan. És, úgyhogy szavazásra szeretném bocsájtani, hogy mi legyen a program. Csináltunk kérdések óráját, hogy egyszerűen kérdeztek és én válaszolok, de beszélhetek a, a meghirdetett tematikán kívül. Mert hogy így igazából ő most a, az, hogy metafizika arról nem lehet. Ez nem egy téma, az egy megközelítés, az egy, az egy hozzáállás. Nem más dolgokról beszélünk, csak máshogyan. Most érted, ilyen módon nem lehet egy témáról beszélni, ami meg van hirdetve, hát így lehet izé lehet. Lehet kerülgetni. Vagy pedig legyen kérdések órája. Szavazzunk. Ki szavaz arra, hogy kérdések órája legyen. Kiszavaz a meghirdetettől eltérő spirituális témára. Igen, hát ez többség. Jó, nem vagytok kíváncsiak, vagy azok vagytok, de nem mindegy. Mi a gravitáció? És mi az őslobbanás? Ez a két dolog, ez, ez mintha ellentétben állna egymással. Az ősrobbanás az. A szétszór. A szétszór a világban. A, ugye kétféle elmélet van, hogy mi lesz a világ vége. Hogy mi lesz a nagy ős Vagy lesz belőle egy nagy, egy nagy hőhalál, egy hideg halál, az az egyik elmélet. Hogy egyszerűen szétszóródik annyira, hogy így kész. Vége. A másik az az, hogy majd visszazuhan önmagába, és az a nagy recs lenne elvileg. Ami, ö, szóval, hogy, hogy, ami pedig ö, az ellentétes mozdulat a, a, a, az ősrobbanással. De miközben zajlik az ősrobbanás, ott a gravitáció. Valójában mi a gravitáció? Tehát az, hogy téged a Föld vonz, az nem arról szól, hogy, a nagy, a, hogy te a Földhöz tartozol? Tehát, hogy ez egy világtörvény, hogy a Földhez tartozol? Tehát, hogy te a Föld vagy, egész konkrétan, hát ezért nem tudsz elugrani. Vagy hát elég nehéz. Egy ilyen rakétak kell hozzá. Érted? Tehát, hogy így te a földdel, hogy mondjam, te ahhoz tartozol. A, a nagyhoz, a kicsi hozzá tartozik. Hozzá van rendelve. És ez törvény. Ez világtörvény. Most ilyen módon azt gondolom, hogy ez a gravitáció, ez egy Isten emlékezet. Ez egy emlékezet az egyre. Ez az egy, egy, egyre tör. De hát a, az ősrobbanás az meg valami nagyon más. Az valahogy pont az ellentéte. Pont ellenkező mozdulat. Egy nagy szétszóródás. A fizikáról beszélünk, de nem fizikai módon, hanem metafizikai módon. De beszélhetünk a leghétköznapibb dolgokról is, metafizikai módon. Mert, az, mert igazából ez nem, mondom, nem egy téma. Arról van szó, hogy, hogy a a fizikai világ, ugye? a fizikai, fizikai tér, annak van egy, van egy szabálya. A fontos szabály, hogy a legkisebb energiaszintre tör. Ez a fizika leg, legfőbb törvénye. Ez az entrópia. Hát hiszem így hívják. Ez, a, ez, ez, ez jellemzi a fizikát. Csak hogy a fizikával szemben született egy... egy, egy egy másik világ, egy másik univerzum, és ezt úgy hívják, hogy biológia. Erről pedig azt tudjuk, hogy a legmagasabb energiaszintre tör, mindig. Növekszik. Nézd meg egy fát, hogy terebélyesedik. Ez, ez ellentétes ezzel. Ez ellentétes ezzel, ez levált erről. És aztán jön a, a harmadik szint, az erkölcs. Jön a Krisztus. Amelyik meg, az, amelyik meg a darvinizmussal szemben áll, és visszavezet a léthez, a legkisebb energiaszinthez. A legnagyobb energiaszintre törő önzést, a Krisztus, az, az visszatéríti, és itt születik meg az etika. És így van, hogy fizika, akkor a fizikát tagadja a biológia, a biológiát meg visszatéríti az, a fizikához az etika. Ha érthető vagyok. Ez egy analógiás sor. Ezeket a dolgokat nem lehet bizonyítani. Mégis kézzelfoghatóak és magá, maguktól értetődők. Hol van a lényeg? az összefüggésben van a lényeg. Nem, a, nem, a, nem az énben van, hanem az én és a más közti kapcsolatban van. Valahogy így. Ö, a, arról, ö, vizsgálják ezeket a halakat. Harrajokat. Ez az érdekes szerveződés. Azt ö, nehéz fölfogni, de mégis igaz, nehéz fölfogni, hogy a harrajok tulajdonképpen úgy működnek, mint a sejtjeit. És hogy te, mint szervezet, te vagy, és a harra is, mint raj van. Tehát abban az a, a halak, azok nem halak, azok csak sejtek. És a harraj az élőlény. Ezt nehéz felfogni. Minden esetre azt tudjuk, hogy a harrajnak nincs vezérhala. Nincs olyan, hogy van egy vezér, és akkor az mozog, és a többi az így leköveti. Meg is csinálták azt a kísérletet, hogy az egyik halnak a harrajból kioperálták a fél agyát, és visszarakták a rajba. Na most ez a hal az már, utána már kevésbé koordináltan mozgott, és ezt a mozgást az egész raj lekövette. Azonnal ő lett a vezérhal. Egyetlen hal a rajból. És, meg, és az egész rendszer, az egész harraj elkezdett úgy viselkedni, mintha a komplett agyának a felét kioperálták volna. Hol van a raj lelke? Ugye ez a kérdés, hol rejlik a raj lelke? Ez nem lehet egy bármelyik halon belül, ugye? Hiszen akkor az lenne a vezérhal. Az ott van a szerves kapcsolatban a halak között. Ott, ahol a víz van. Ott van a lelke. Szerintem ugyanígy az egyénnek az önmagában való léte. Az egy hamis fénytörés. Csak a jelenkor az nagyon-nagyon nagyon jutalmazza ezt a hamis fénytörést. De valójában mi nem vagyunk egyén, egyénként. Tudod, ki vagy? Az emberi kapcsolataid vagy. Ez vagy. És a te a hozzád való más emberek kapcsolatából te maradéktalanul összeállsz. Maradéktalanul. Ez egy illúzió. Ez az én. Ez egy illúzió. Van egy szervezet. És ez a szervezet ez ennek te az egyik sejtje vagy. Egy sejt. Annyiban vagy, ö, vagy ö, funkcionális, amennyiben szolgálod az egyet, szolgálod az Istent, azt, ami a te Istened. Hát a, azt, ami innen nézve egy ilyen abstrakt dolog, meg ilyen tömjén szagú, hogy Isten, de hát a, a, a hogy mondjam, a sejt, sejted szempontjából az, hogy te vagy az Isten, az már mind, mindjárt magától értetődik, nem? Hát jó, hogy én vagyok az Isten, nem? Hát úgy mindjárt magától értetődik. Tehát, hogy így Istenről beszél, hagyjuk már, hogy Isten, inkább hívjuk úgy, hogy univerzum. De az annyira nem lenne jó, ha az én sejtem engem univerzumnak gondolna. Mert még a végén úgy gondolná, hogy... Hogy, hogy, hogy, hogy ez nem kozmosz, hanem káosz, és ő majd rendet rak, és akkor lennék rákos. Na most ez úgy van, hogy az egyén az a létező. Változó, formálódó, eltűnő végleg. Ezer formában újra előkerül, halandó, és folyamatosan, folyamatosan változik, változékony. A szerves kapcsolat, ami viszont köztük van, mondjuk a harrajnak a halai közt, vagy a sejtjeid közt, vagy a te emberi kapcsolataidban, az viszont a létezés. És az örök. Az nem hal meg. Érted? Az nem hal meg. Tehát az a, az a, az a szerves kapcsolat, tehát kvázi te istenen belül vagy egy vagy egy sejt. És te, te elhasználódsz, de az isten, az, az, az marad. Az ott marad. És persze aztán majd az az Isten is meghalt, de addig annak az Istennek a saját lelkét át kell menteni a nagyobbba. Mert ez a művelet valójában. Hát ez a, ez a ez az alkímia. Hogy addig, amíg meg nem haz, a saját lelkedből, így gyakorlatilag aranyat formái És ez gyakorlatilag az áldozatról szól. Az áldozatról. És, a, és, és arról, hogy, hogy szolgálni kell a nagyobb Istent. Mert egy sejt vagy. És hogyha nem szolgálod, és azt mondod, hogy magadnak fogsz szolgálni mostantól, akkor vagy rák. Onnantól vagy rák. A és a rák az szerintem egy és ugyanaz. Csak az egyiknél nagyítóban nézünk, a másiknál meg, ö, meg ö, mikroszkóba nézünk, vagy hogy van? Teleszkóba, mikroszkóba, ugye? Ez a dolog. Szóval szerintem tök ugyanarról van szó. És ezt nagyon-nagyon-nagyon sok... sok érv támasztja alá, de ezek az érvek, ezek mind analógiás érvek. Nem okozati érvek. Nem kauzális érvek, és ezért a fennálló tudomány ezeket így nem tudja, nem is tudja értelmezni, meg nem is tud vele foglalkozni. Mert az egész logika, meg az egész tudományunk, meg az egész működésünk, meg a gondolkodásunk, az mind okozati. Csak az ősok, az mindig, mindig homályban marad. Az mindig homályban marad. Viszont viszont a, az analógiás logikánál nincs ő sok. Csak az analógiák vannak. És az analógiás gondolkodás meg az analógiás. Gondolkodás mód, az, az, az feltár egy csomó, csomó összefüggést. És ezeket az összefüggéseket az ember nem. Nem érti, nem úgy érti, ahogyan a kauzális logikánál megértesz valamit, hogy mi az oka. Hanem egyszerűen valahol mélyen a meggyőződésében így, így átérzi az igazság tartalmát, egy mélyebb igazságát. Istenhez kauzálisan nem lehet eljutni. Analógiásan nem lehet tőle Elveszni. Arról van szó, hogy az egyén az egy buborék. Az az összefüggés, ami az egyének között van, az a teret, gömböt, szappant képező háló. Ugye? Hogy van az, hogy a létezésnek annak nincsen hiánya? Ez kurva érdekes, mert minden a kettőben áll, ugye? Minden a kettőben áll. Mindennek van tagadása, ugye? De a létezésnek nincsen hiánya, mert mondhatod azt, hogy nem lét, csak éppen ö, ilyen nincs. Mert ugye olyan van, hogy az anyag hiánya. Ezt úgy hívjuk, hogy vákum. Olyan is van, ugye, hogy, ö, hogy a hogy a Élet hiánya, halál. Ezt így értjük, ugye? De, de, de a létnek nincs hiánya. A térnek, az időnek talán, még, még, még talán a térnek és az időnek is lehet, hogy majd egyszer megtaláljuk a hiányát. Hogy az mit jelent. Van, még ez nem jelent semmit. De, de, ö, még az anyagnak is ott van az antianyag, ugye? Ezeket értjük. Meg a vákumot is. De a létezésnek annak nincsen hiánya. Hát az Isten az ezért abszolút. Emiatt. Ugye minden a kettőben áll. Viszont ez a rengeteg kettő, ez mind az egyetlen egy körülkering. És ez az egyetlen egy, ez a létezés. Ez a létezés. A nem lét az mindig kell, hogy vonatkozzon valamire, ugye? Tehát mondjuk azt mondom, hogy sör nem sör. Bor nem bor. De de, de a a létezésre ez nem tud vonatkozni. A létezés nem lehet kizárni. Azt úgy érts meg, hogy önmagadban egyáltalán nem vagy. Tehát egyáltalán nem vagy olyan szinten, hogy életben sem maradsz, értelmezhetetlen. Értelmezhetetlen. Csak ez egy, ez, egy, ez egy letűnő kor. Most vagyunk a halak és a vízöntő határán. Ugye a halak, az, hogy a halaknak vége van, az azt jelzi kb. amiről a Nietzsche beszélt, hogy Isten meghalt. Ugye, megöltük Istent. De ez valójában ez csak a halak halak ö, ö, világhónapnak, 2000 kéte, éves ciklusnak a, a, a lezárása. És hogy a vízöntő mi lesz, meg hogy lesz, azt még mindig nem tudjuk, mert még mindig csak most kezdődött el ez egy 2000 éves E.O. És, és senki se tudja igazából, hogy, hogy hogy mi lesz, vagy mi jön, de fog jönni egy új eljövetel. És meg fog újulni a, a világ, csak még, ezt most még senki sem tudja, hogy hogy fog eljönni. Hogy mit fog elhozni. És egyáltalán nem biztos, hogy a mi életünkben fog ez mondjuk megtörténni. Lehet kérdezni. Nem Jézus eljövetelére gondolok, hanem az új Jézus eljövetelére. A Jézus 2.0, vagy most hogy magyarázzam ezt a következő szint? A Jézus, az eljött, az 2000 évig tartott az a muníció, amit kaptunk a Jézustól. Most ez, a, ez, a, ez az eon kitelt, és jönni fog egy új eljövetel. Ami, amit majd először lehet, hogy nem fogsz tudni értelmezni, mert nem fogod tudni, mert nem fogod látni, hogyha ott van melletted, hogy ez most az az új eljövetel. Kevesen tudni fogják, és aztán mit tudom én, rá 500 évvel, meg már így, ja, így azt tanítják az iskolában, érted? Akár itt lehet a teremben, igen, de én az... E, e, e, kár lenne. Akár, akár, akár nem is lehet itt a teremben. E, <sínes> igen. Szerintem az újjeljövetelnek, jó, ez csak egy hipotézis, de az én hipotézisem, hogy az újjjeljövetel mondjuk a hidrogénfúziót realizálná, az azt jelenti, hogy a világra egy olyan korszak következne, amit így el sem tudunk képzelni. Megszűnne a nélkülözés, meg a nyomor, meg olyan. Tehát, hogy mondjam, egy, tényleg egy arról a hidrogénfúzióra el tudom képzelni, hogy egy új világkorszak kezdődne. Arról el, arról el tudom képzelni, hogy elkezdődne egy új világkorszak, mert a hidrogénfúzió is ugyanúgy elterjedne, mint az iPhone, meg a faszom, az összes ilyen szarjuk. Érted? Tehát, hogy eleinte kurva drága lenne, aztán meg így, így, hirtelen, így, így nem tudom, én már így, ö, hogy már annyira filérek bekerülne, hogy már nem lehetne visszatartani. Ahogyan ö, most már arról van szó, hogy így igazából egy olyan telefont, amiért, mit tudom én, tíz évvel ezelőtt elkértek egy vagyont, azt most hozzád vágják ingyen, vagy ezer forintért. Mert így, így, így ennyire leesett annak a technológia, az értéke. És így mindennel ez történik az egész piacon. Ennek megfelelően kurva hamar ingyen lenne az energia mindenkinek, hogyha a hidrogénfúzió realizálódna. Ez az igazság. És ez, ez, hogy mondjam, ez, ez, hogy mondjam, na erre egy új 2000 éves ciklust már rá lehetne bízni. Azt gondolom. Na jó, akkor is adok, hogy lesz. Jó, szóval megpróbálok rövid lenni, kicsit ehhez kapcsolódik. Alapvetően te többször beszéltél a szingularitásnak a témaköréről, aminek ugyebár két kimenete lehet a technológiai szingularitásnak. Az egyik az, hogyha teremtünk egy olyan értelmes gépet, vagy lényt, amely az összefüggések azon halmazát ismeri, amit mi engedünk neki ismerni, olyankor mi akkor a gép emberré lesz, mi pedig Istennél válunk, ugyebár amiről beszéltél, viszont hogyha a másik kimenetel van, amikor egy olyan gépet teremtünk, amelyik uh, képes uh, olyan összefüggéseket felismerni, ami az ember által meg nem haladható, vagy meg nem ismerhető uh, összefüggéseket ismeri, akkor, akkor megteremtjük Istent. Uh, vagy akár lehet a te vagy nevezve ezt ilyen eljövetelnek, de alapvetően az lenne a kérdés, hogy ebből a szempontból mondhatjuk-e azt, hogy az emberi fajnak az a ciklusa, ami az ember, a homo sapiens öntudatra ébredése és a technológiai szingularitás elérése között van, az valójában ember és isten osztályharca. sem megerősíteni, sem cáfolni, nem tudom ahhoz az elhangzottakat. Az a... Azt gondolom, hogy Isten nem lehet megteremteni, még, meg... még egyébként megölni sem lehet, azt gondolom őszintén. Meg lehet. Egyébként meg lehet ölni, de hogy mondjam, ha megölöd, te neked az a szubjektív élményed, hogy megölted az élő Istent, mondjuk. De valójában nem ölted meg, csak egy bálványt töltél meg, mert ha meg tudtad ölni, akkor nem lehetett az Isten. Tehát, de, de én is voltam hitehagyott többször, mert többször bedöltek a régi, a, a, a régi bálványaim, akiket én a, a, addig Istenként imádtam. Tehát kvázi szubjektíve az isteneim voltak, de bedöltek, mert, mert elértem egy olyan nem tudom, én, egy olyan fejlettségi fokot, ahol, a, ahol már nem bírták el az életem súlyát, meg a tudatom súlyát. És, és, és be, ez, ez kétszer is megtörtént mondjuk 20 év alatt, de, vagy harminc. Vagy de, de, de, de, és utána az ember teremt egy nagyobb Istent magának, amit aztán imádhat, de hát valójában az is egy bálvány. Csak egy nagyobb, masszívabb bálvány. Addig, amíg az ember nem számol le ezekkel a bálványokkal, addig ezek egyenként be tudnak dőlni. De onnantól kezdve, hogy az ember megismeri az Istent, amiről, amit tulajdonképpen, és így nagyon röviden, meg nagyon egyszerűen azt tudom mondani, hogy ö, analóg a létezéssel. Tehát úgy mondjam, hogy, ö, hogy a létezéssel egy lényegű. Inkább így mondom. A létezéssel egy lényegű a, az Isten. Hogyha, ezt, hogyha ezt, ezt megérted, hogy nincs tagadása, nincs, nincs nemlét. Ilyen módon az Isten abszolút és van, és ez, ez egy kézenfekvő tény, innentől kezdve ez nem tud bedölni. És ez hogy fog bedölni? Ez nem tud, mert ez az Isten. Ez az Isten anyag. Ezt gondolom. Elvégezte, elvége, mind a kettőt jelenti. Egyrészt jelenti azt, hogy, a, hogy beteljesült a, a hogy beteljesültek az idők, tehát hogy lejárt az eón, hogy a, Krisztu, hogy a kereszténység idejének, idejének leáldozott, az két dolgot is jelent. Egyrészt azt, hogy megöltük az élő Istent, amiről beszél a nincse. Másrészt meg azt jelenti, hogy a Jézus Krisztus elvégezte a feladatot, átadta nekünk a magasabb erkölcsöt, és ma már bármilyen beraksz egy ilyen izé, szimpla hétköznapi sorozatot, ilyen tévésorozatot, amit így néznek a tömegek, és, és olyan erkölcsi dilemmákat látsz benne, és olyan, hogy mondjam, és az egész, egész, az egész rendszert a Krisztus hozta. Az egész az egész etikai rendszerünket a Krisztus hozta. A gyakorlatban nem működik, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ez képest jó, ami jó, és rossz, ami rossz. Ez a beteljesülése soha nem fog úgy működni, hogy majd mindenki, majd jók lesznek az emberek. Tehát ez nem fog megtörténni soha. Ez soha. Tehát az emberek azok mindig, de a, hogy mondja a Jézus Krisztus nem azt hozta el, hogy na mostantól jók lesznek az emberek, mert, mert Jézus elveszítő a szabad akaratot, meg az önzést, vagy az önzés képességét. Nem. Csak a Jézus rányítja a szemüket egy magasabb erkölcsre, és aztán, aztán fedezetként föltámad vagy. Nem, most ez mindegy. A lényeg, hogy most, de most nem ez a lényeg, hogy föltámad te Jézus vagy sem. De most nem ez a... Szavazzunk! Ki mondja azt, hogy Jézus Krisztus föltámadt? Ő hiszi vallja, hogy Jézus Krisztus támad. Ne féljünk. Jó, ki, ki mondja azt, hogy szerinte ö, így fizikailag a testében nem támad föl. Hát azért ez a az izé az, jelentős többség. Jelentős többség. Én egyébként, ö, hogy mondjam, ö, a lényeg Jézussal kapcsolatban nem az, hogy föltámadt te vagy sem, hanem hogy ő tanított minket erre az erkölcsre. Most itt a, ebben a beszélgetésben ez a lényeg, érted? Nem az, hogy ő, hogy ő most így ténylegesen föltámadt te vagy sem. Azért így, mit tudom én, négyszer annyian szavaztak arra, hogy nem támad föl Jézus. De, de, de tök mindegy, mert az egész, az egész modellt, amin belül a jót és a rosszat értelmezünk, azt a Jézus hozta el. Érted? Tehát Jézus akkor is Isten ember volt, hogyha nem támad föl. Tehát, hogy is így érted? Nincs, nincs jelentősége ilyen szempontból. Az az igazság. A, a, annyiban van jelentősége, hogyha nagyon beteg vagy rákbeteg vagy, vagy ilyesmi, akkor így szeretnéd, hogy így izé legyen Jézus meg támad, föl támadt, mert bassza meg izé, szarban vagy. De tényleg, de ez így működik ez a dolog. De, hogyha, de, de, de, de hogy mondjam, fontos, ízé, fontos világnézeti kérdésekről ne rákbeteg emberek döntsenek, mert akkor az, ők elfogultak ebben a kérdésben. Ők Istenre szavaznak. Érted? De ez, és ez természetes dolog. A bajban lévő ember egyébként mindig a ízé az Istenhez szalad. Mert hát a az zuhanásban azt akarja, hogy valami megtartsa őt. Ebben az állapotban van. De hát, minden esetre kitelt az EU-n, azt látjuk. Az tény, hogy nem így élnek az emberek, de szerintem sosem éltek úgy az emberek. Meg amúgy. <gül> Tényleg. Az emberek mindig korruptak voltak, és a korruptság az egyébként abban a világban, amiben most vagyunk, az átoknak tűnik, de például ugyanez a korruptság az ilyen fasiszta, meg ilyen, ilyen borzasztó, ilyen, ilyen fundamentalista, meg fanatikus világban az maga az áldás. Az maga az élet. Tehát így, így, ez, is, ez is furcsa, mert ez, ez is kétélű dolog. Ez is kétélű dolog. A fanatizmus, az... És az... Igazából nagyon-nagyon igazából kevés olyan forrás van, ahonnan az ember tiszta metafizikát meríthet. Ezt a dolgot átszövi, de a, a leg, a, az alapokig átszövi az ilyen legsötétebb babona, meg, meg, meg new-ages, meg ezoterikus szélhámosság, meg vajákolás, meg auralátás. Két fontos fogalom, amit meg kell vizsgálni. Az egyik az a tudat. A másik az az értelem. És ez két különböző és nagyon fontos fogalom. Ö, és nagyon különböző. A tudat az az eredendő bűn. Az az eredendő bűn. Az az, amiről azt mondják nektek, hogy az volt a bűnbees, és Ádám beleharapott az almába, stb. stb. Ez egyértelmű. Ez a napnál világosabb. A jó és rossz a tudásának a fájáról van szó. Valójában a tudatunkról van szó. Ez a tudat, ez a bűnbeesés. Valójában az állatok azok vannak a paradicsomban, mert ők nem ettek ebből a gyümölcsből, amiből mi. Ez a napnál világosabb, hogy miről szól ez, a, ez, a, ez az ős mítosz. Ez egyértelmű. Az eredendő bűn a tudat. Ez viszont azt jelenti, hogy az ember, amikor megteremtette őt az Isten, akkor állat volt. Itt arról van szó, hogy az Isten egy állatot teremtett. Egy ember alakú állatot. És jött a, a sátán, és a sátán az embert megajándékozta azzal, hogy, hogy kinőjön az állati sorból. Ezt a teremtést, az ember teremtését, az Isten, és a sátán az közösen végezte. Ezt ne felejtsük el. És, és a, a romantizáló mítosz az úgy hangzik, hogy az Isten az egy ilyen boldog ember teremtett, de hát a sátán az meg így kiűzette őt. De valójában nem, az Isten az egy ilyen állatot teremtett. Egy állatot. Egy állatot olyat, mint a többi állat. Ez az igazság. És jött a sátán, és, és abból, lett a, abból lett az ember. Mert ugye van a két fa. Az egyik az az örök élet, a másik az meg a jó és a rossz tudása. És a két fa az mind a kettő tiltott gyümölcs, mind a kettő, de mégis különbözik a kettő. Mert az egyik az az él, életnek a... a... a... a az élőnek a természet ellen van, és ezért nem szabad belőle lenni. A másik az meg a létnek a természet ellen van. A létnek a, a működés ellen van, és abból meg nem lehet enni. Tehát az örök fája az olyan fa, hogy arról nem lehet. Tehát arról hiába is próbáltak volna. Jó, persze, az is igaz, hogy azelőtt, hogy megpróbálták, erre is mondhattad volna azt, hogy hiába is próbál, hiszen ilyen még nem volt. Tudat nélkül. Hát ö, valójában a bűnbeesés, hogy mondjam, ö, nem hoztak döntést. Isten és a sátán, azok játszanak. Ez egy, ját, ez egy játszma. Ez egy játszma. Erről van szó. Teljesen egyértelmű. Ez egy játszma az Isten és a sátán között. És egy játékban van. Az ember nem döntött. Nem volt ilyen döntés. Káinnak volt döntése? Hát ő ilyen izé volt, ő ilyen, ő ilyen ö, növényeket, növényeket izé termesztett. Ja, Káin ezt csinálta. Az Ábel az meg állatokat izé hízlalt, meg tartott, meg fejt, meg mit tudom én izé ö, sütött, meg ilyeneket csinált. És akkor mindegyik vitt a, a, vit, vit áldozatot a, a Jehovának. És akkor az egyik az az ízé világos, hogy az állatot vitte, amit ő leölt, a másik az meg a növényt vitte, amit ő learatott. És akkor az egyikre azt mondta Isten, hogy így, hogy így a kányira azt mondta, hogy így fúj, Mert ő nem szereti a növényt. Nem. Nem. Ő, ő húsevő. Isten húsevő. És az ábelnek azt mondta, hogy na ez fain. Na ez ínyemre való falat. Ezt mondta Jehova. És a, a, az, a, arról van szó, hogy a Káin itt, a, itt érzett egy teljesen jogos felháborodást ezen. És kurva kurvasúlyos méltatlanságot. Ami, ami egyszerűen Istennek az önkényéből fakadt. Az egész Istennek az önkényéből fakadt. És ott volt egy, ott volt egy, egy, egy teljesen jogos felindulás, és ő akkor megölte Ábelt. Azért, mert Ábelre mert Abel, ír így volt, mert Ábelt szerette az úr, de Káint nem. Na most ez milyen szülő? Tehát milyen szülő az, amelyiknek van két gyereke, és az egyik megöli a másikat? Ott nincs valami probléma a szülővel? Jó, itt Ádámra is lehet gondolni egyébként, nem csak Istenre. Tehát ott, itt azért van valami probléma. Hm. Szóval ott tartottunk, hogy az értelem az különbözik és megkülönböztetendő a tudattól. Mert a tudat az az eredendő bűn és a kárhozat. Az a kárhozat. Minden szenvedés forrása az. Ha nem lenne tudatod, és a buddhizmus is arról szól, hogy eljuss egy olyan helyre, ahol ez már nincs, hogy meghaladd ezt. Hát vissza, vissza az állati sorba nem tudsz, ezért kell az isteni sorba fölemelkedned. Mert itt az ember az ember az, az, az állat és az isten közéreket fél lény. Megváltásra szorul. Ez a helyzetéből fakad. Erről szól a buddhizmus is. Hogy megszabadulja a tudatottól, ami a kárhozatot kelti felemelt a tudatodat a nirvánába, ahol az nincs. Tehát akkor, hogy megszüntesd, igen, felemelt. értjük. Ez egy fel, hova, értjük, hogy így befelé fel, igen, valahogy a tudatodat. De értjük, hogy miről beszélek, nem? Na, tehát, hogy, hogy megsemmisítsd a tudatodat a nirvánában, ami ugye a maga nagy semmi, vagy a minden, ugye. Értjük, hogy miről van szó. Ö, ö, és, és, a, és a... A... a tudat, az egy, az egy kárhozat. Az a kárhozat köve. A tudat. Ehhez képest az értelem az viszont meg egy szikra az isteni tűzből. Az viszont a, az Istentől eredő, ihletett zsinórmérték. A, a, a, a tudat az a az a sátán része a bűnbeesésben. Az értelem, az meg az isteni. És ez, ez két különböző dolog, és fontos. És egyik sincs a másik nélkül, érted? De érted a két dolognak a szerepét. Az értelem, az értelem az a szövetségesed. A, a celládnak a, az őre, Ahova be vagy zárva, az meg a tudat. Igen, fiatalember jelentkezik. Ha tudatos vagy, akkor rossz úton jársz-e? Ez a kérdés. Nem, semmiképp nem jársz rossz úton, ha tudatos vagy. Az garantálom. De a tudatosság, az a... Az a Na, hát figyelj, mostantól mikrofonotok is van, hogyha akartok beszélni. Szóval köszi. Szóval. Ha tudatos vagy nem jársz rossz úton, és a tudat az nem rossz, hiszen a tudat az már van. De mi a tudat valójában, mi, a, mi az eredete a tudatod, hogy mondjam, a tudattal két dolgot tehetsz. Vagy alázuhansz, vagy fölé emelkedsz. Mind a két esetben elveszted. Amikor alázuhansz beesel, az a tudatlanság. Gyakorlatilag minden lépéseddel beleesel, gyakorlatilag ez a kárhozat köre. Ha, ha, ha viszont a, a, a tudatot fölé emelkedsz, az, az a tudatlanság megkülönböztetendő a tudatlanságtól, akkor viszont a tudatot fölé emelkedsz, és akkor eléred a legmagasabb tudatot. A legmagasabb tudat az a szerves összefüggés mindennel. A gondolatszó és tett teljes Akkor a megváltás, akkor megváltottad magad, igen, akkor a megváltás művelete készen áll elvégezted. Ez a teljes tudat. De érted, valójában a tudat mi a kárhozat, mi a, a tudat kárhozati státusza. Ugye? Az ember az három. Mint ahogy a. Ő, tehát ez a, ez a ahogyan az Isten a Szent Háromságban három, ugye az ember is három. Mi ez a három? Ez a három, ez a test, lélek, szellem hármassága. Ugye? Mivel a létezés az anyag, a szellem és a lélek hármasságának a jegyében áll, ezért az emberi tudat az szintén három primer állapotnak a tudását jelenti. Ezek az elme számára a halál tudat. A szellem számára az öntudat, és a lélek számára a bűntudat. Ezért van az, hogy a tudat mély rétegében halálmagány és bűnhúzódik meg. És ez képezi az emberi létezésnek az eredendő drámáját, azt, hogy az ember megváltásra szorul. Most már érthető, hogy mi a tudatkárhozati státusza, hogy hogy értem ezt? A fiatal ember nem ért egyet. Helyes. Mikrofon is kell. Tessék. Tehát akkor a felemelkedett tudat az a tudattalanság? Az a tudattalanság, igen akkor elmondhatjuk azt, hogy az a legnagyobb tudatosság egyúttal? Igen, a legnagyobb tudatosság mielőtt végleg eloszlana. De vigyázz, mert a legnagyobb tudatosságnak végleg el kell oszlani, és akkor lesz a tudattalanság, és akkor lesz az egy lényegű, az egy, érted? Tehát a legnagyobb tudatosság az is csak egy, az, is csak egy, az, az tulajdonképpen csak a küszöb A legnagyobb tudatosság. Azután jön a teljes tudattalanság, ami ismétlem nem... Évesztendő össze a tudatlansággal. Amikor a tudat elfogadja, hogy mindennel egyenlő, úgy mond. Amikor már, amikor, de igen, amikor, már a, amikor már a tudat nem elfogadja, hogy mindennel nem egyenlő, hanem a, de, nem, de, nem, de nem pusztán tudja, hanem az, hanem az egész lényedet úgy működteti. Annak a... Anna, a tehát az nem elég tudni. Nem elég tudni, hanem, hanem, hanem lenni. Tehát, hogy mondjam, az... Az, az, az, ugye, ugye itt három dologról van szó. Megértés, megélés és megérzés. Ez a három dolog. Ugye a szellem a megérzés, az, az, az anyag a megértés és a lélek a megélés. Akkor ez már három, nem kettő. Mindig kettő és mindig három és mindig ez a művelet van. Mindig, mind, mindig minden megáll a kettőben, és mindig minden megáll a háromban. De a háromban az isteni ö, számban áll, a kettőben az emberi számban áll. Ö, vagy hogy is mondjam, a, a, az egyben áll igazából az isteni számban, a háromban meg a Krisztusi számban. És a kettőben áll az emberi számban. És ö, igen, a, há, a, há, a háromban lép előre a kettő, mert az egyben nem tud visszalépni. Nem a tudat, nem, nem, nem, nem, nem, nem az egóval. Nem az egóval azonosítom a tudatot. A tudat az nem az egó. De a tudatlanságban is lehet. De hogy mondjam, a, a tudatlanságban is lehet szegótlan, meg a tudattalanságban is lehet szegótlan. De a tudatlans, Amikor a tudatlanságban. Vál, ö, ö, ö, veszíted el az egódat, akkor alá zuhansz. Akkor bezuhansz alá, és akkor az nyomorúság. Ha viszont a... Érted? Ott is elpusztul az egód. Hát a legvégül, legvégül a szarral leszel egyenlő. Az emberek beléd rúgnak, beléd törlik a cipőjüket. Ugyanúgy elpusztul az egód, de nyomorúság. Köszönöm. Ha viszont, a, ha viszont a tudattalanságban ö, oszlik el az egód, akkor az viszont meg Hát így nem az. De most úgy értelmezter a tudattalanságot, hogy az a felső szint, amit el lehet érni. Hogy. A, az a felső szint, amit lehet érni. Hogy az, a semmi a, a minden. És hát hogy igen, akkor a tudatlanság a tudatosság. De most akkor a tudatlanság az maga az, hogy az én tudatlanság. Tehát már hogy a tudat, mert nekem az, ahogy leírtad, olyan, mintha a tudat. Az én tudat lenne. A tudat az én tudat. A tudat az én tudat. Na, igen. ez az. Igen. igen. Tehát, de mi a, másik, a vár... mi a másik tudat? Hogy érted? Hát, mi, milyen tudat van még, a nem az én tudat? A tudat az az én tudat, igen. Az egyik része, ugye, van az én tudat, a halál tudat, meg a bűntudat. Erről beszéltem, hogy ebből a három részből áll a tudat. Az emberi tudatnak ez a három alapja van. Az öntudat, amit te úgy hívsz, hogy én tudat, a bűntudat és a, és a, és a tudat. Ez a három, mert a testlélek szellem hármasságának egy egyében áll. De ebben a tekintetben akkor az ego ugyanúgy az emberi szellemnek az egész része, és azzal lesz meg a harmónia. Az ego, a, Tehát... az, ego az egy fészek az egy fészek, amiben vagy. Hogyha, hogyha kinőtted börtön, hogyha kicsi vagy, és gyenge vagy, és gyam, gyámolatlan vagy, gyámoltalan vagy, akkor, akkor viszont, viszont meg az a megtartó fészek, érted? Tehát most így érted? Ö, ö, attól függ, hogy tehát az, ego az, az ego az egyszerűen, az egyszerűen egy, egy egy rétege a a ö, a létezésednek. Te egy nagyon komplex lény vagy. Szellemisíkon vagy, fizikai síkon is vagy. Közben van egy, egy létezésíkod, van egy biológiád, azon belül vagy növény is, meg, meg állati részed is van. Tehát egy, egy borzasztó komplex rendszer vagy te. És ezeknek, ezeknek a rendszereknek az egyike az egó. Az ego, amire egyszerűen szükség van a darvinizmus folytán. Tehát egyszerűen van ez a verseny, amiben vagyunk, ez a sejtek meg szerveződések közötti verseny, és ebben egyszerűen az egóra, arra szükségünk van. A tudatunk mellé ezért kaptunk egy ilyet. Erre szükségünk van itt. De, a, de pont, pont az a lényeg, hogy az egó tartozzon hozzánk, nem mi az egónkhoz. Ugye? Na az egó vezessen minket, nem mi legyünk a szolgái az egónknak, mert valójában, de hát itt valójában arról van szó, hogy ki vagy te. Hát te eldöntheted, hogy ki vagy. Hát lehetsz az egód. Hát az vagy, amivel magadat azonosítod. Hát ez a csodálatos, és ez jelenti a szabad akarat. Hogy te ténylegesen az vagy, amivel magadat azonosítod. Tehát, hogyha az egóddal azonosítod magad, akkor az vagy. És hogyha kurva nagy ember lesz, és kurva nagy egód lesz, akkor kurva jó lesz. De vigyázz, mert meg kell majd halni. És akkor, szerinted és akkor meg elpusztul, mert az egó az, az, az halandó. Tehát ha az egódhoz kötöd magad, ebben a világban elérhetsz bármit, de a végén meg fogsz dögleni. Nyomorultul. És, és ténylegesen meg fogsz halni, mert az meg az egód, az halandó. De ha valami olyasmivel azonosítod magad már itt és most, ami halhatatlan, akkor behelyezed, a, behelyezed magadat, és ténylegesen ez a szabad akarat, behelyezed magadat ténylegesen egy olyan dologba, ami, ami egyszerűen halhatatlan. És akkor halhatatlan vagy ténylegesen. Ez az áldozat művelete. Ez a feladat. Ez a harraj. És akkor innentől kezdve már nincs is más feladat, mint egyszerűen kiválogatni, hogy ki milyen sejt, és ki az a királk sejt. Mindig az a jó-e, a raj halad. E. Nem, nem mindig az a jó, mert a raj halad. De várja, meg kell különböztetni a rajt a tömegtől. A tömeg és a raj az nem ugyanaz. A, a, a, a, na, úgy, a, a tömeg, a, a raj az úgy viszonyul a tömeghez, ahogyan egy, egy szerves szövet aki szart szarhoz. Nem tudom, hogy érthető vagyok-e. Tehát az egyik az egy szövet. Rohadt bonyolult izé szerveződés. Különböző sejtek, különböző funkciókat látnak el benne. Ez egy bonyolult és nagyon bonyolult története van. A szarnak nincs bonyolult története. Egy nagyon rövid története van, és, nagyon, és azért, igazából sokféle szar van egyébként. Van keményebb, lágyabb, van mindenféle, büdösebb, mindenféle. Tehát így, így, így, Saját kis világuk van, és minden kis szarnak van egy saját kis élete. Úgyis fölnőtt a szar. Hát eleinte egy kis szar volt aztán még hozzá még kapott magához, és egy jó nagy szar lett belőle, és végül valaki kiszarta valahol, és így ennyi, ez, a, ez az ő története. És az, de én elhiszem, hogy ő a saját történetéről ilyen kis szar albumokat gyűjt, ahol így nézegeti magát, mint szar. Tehát én ezt mind elhiszem. de a szar attól még csak szar. És, és mindig is szart, hogy ez egy, ez egy más minőség. A tömeg az, a tömeg az, nem, sze, a tömeg az nem szervezet, az nem, az nem, hogy mondjam, van a bélyeggyűjtőkör, meg van a lincselőcsürhe. Értjük a különbséget a kettő között, ugye? És gyakorlatilag minden, az ember, minden emberi szerveződés a kettő valamelyike. Igazából. Ha, igen, minden. A bolygók, a csillagok minden A-ból halad. E, valójában a dolgok változnak. Ez David Bowie-nál jobban senki sem tudta. E, a, a, világe, a világ halad e, a maga útján. Ez igaz. A, ö, minden esetre a, a szerves összefüggés, az viszont megvan. Az nem halad sehova, sehonnan. Az, az, és az mindig volt, és az mindig lesz. Tehát ez a létezés dolog, erre se, erre Na, látjátok például, ez a, ezek a fizika határterületei. És ahol a fizika véget ér, ott kezdődik a metafizika. Bizony. És bizony. És ez tudomány, igen. Csak hát nem ö, mérhető. Nincs, nincs ö, eseri rendszer mögötte, vagy mellette. De hát pont azért, mert ami mérhető, az, az változik. Az változékony. Az állandó dolgokhoz nincsen mérleg. Mert, mert, mert a, hogy mondjam, a mérlegen belül csavarodik az állandó dolog, az nem tud lemérni vele. Érted? Az a probléma. Mi volt a bűnbes és következménye? A megértés nyomán a logika. Megérzés nyomán az esztétika. A megélés nyomán az etika. test lélek szellem. Az értelem nyelve a logika, a szellem nyelve az esztétika, a lélek nyelve az etika. Ez született. Ez született a bűnbeeséssel. Kvázi az öntudatra ébredéssel. Igen. Mikrofont... Ö, ö. Megszólított, hogy Puzsér úr. Parancsoljon, fiatal ember! Köszönöm, köszönöm. Szükségünk van nekünk bűntudatra? Szükségünk van-e bűntudatra? Szerintem... Ö, nagyobb szükségünk van, mint valaha. Ö, ahogy elnézem az embereket, ahogy működnek a hétköznapokban, ahogyan ö, gázolnak át egymáson, ahogyan ma már, ma már, ma már ö, ö, a televízióban politikusok, hatalmon lévő politikusok beszélnek arról, hogy itt a, itt a lopás, az a rendszer, nem a hiba. Ö, és é, a, a kormánypárti politikus így elmondja, hogy ez szerinte így van, és, így, és, és, és, és, és, és az emberek ezt megszavazzák, és azt mondják, hogy ez így oké. Okay. Csajozni lehet olyan dumákkal, hogy az anyámat 500 ezer forintért gestapónak hülye vagy, baz meg. Hát jó, hogy ne vicceljél. Tehát ugye és e ezek vonzó dumák, tehát ez ezekért punci jár a Pesti éjszakában. Tehát hogy ez ezt, ahogy elnézem, bűntudatra? Igen, van szív, volna, ne, ne, ne, kurvára. Igen, azt gondolom, hogy arra volna igazán nagy szükség most, igen, éppen. Um, <laughs> ja. Mert azt mondtad, hogy 2000 éves, mi uh, volt ez 2000 Eón, egy, egy világhónap telt el, igen, a, a halak, halak egynek a az eón. 2000 éve az lejárt. Le, le és most akkor jön egy új. Miért ne lehetne ez a tudatosság korszaka, ahol nincs szükség bűntudatra, mert mindenki tudja, hogy mit kell tennie, és azt szerint is cselekszik. Na erre kurva kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy csinálod. Hogy kezdesz hozzá? Géppisztolyal be, be, beterelsz embereket egy nagyon boldog térbe, ahol ők boldog, boldog, boldog, és úgy is cselekszenek? Vagy hogy csinálod? Tehát, de én kurva kíváncsi vagyok, hogy hogy kezdesz hozzá. A hétköznapi dolgokban. Jól indul. Csak az a kérdés, hogy hogy hogy ez tehát honnan rugaszkodunk el? Mert hogy ezért ez egy, ez egy tehát így kéne valami stabil dolog, amitől így ellökjük magunkat legalább mielőtt végig így elkezdjük a hétköznapokban, Mert hogy itt elkezded, vagy a Sanyi, vagy a háromsógor, attól még abból még nem lesz nem lesz, nem lesz változásvilág. Hogy mondjam, én nem, én nem látom ennek a jeleit. Az emberek egymás tükrei, nem? Uh, akkor lehet azt mondani, hogy uh, hogyha én egy olyan tükör akarok lenni, ami nem szokásokon alapul, hanem kivezet a szürke hétköznapokból, úgymond, akkor egy új uh, világlátást adhatok, ha akár csak három másodpercre is, vagy csak egyre. Ezt nem tudom, hogy, hogy érted, de szerintem a GDP nagyon szereti ezt, amit előad. Adja egy új világlátást, és dinamikusan, hogy mondjam, az az igazság, hogy így, hogy így Lendületesen, higgy magadban. Én, én tudom, hogy sikerülni fog kölyök. Én hiszek ez, benned. De ez, a, ez az alapja. Ha hiszel, nem, alapja. egy hinni kell magadban, és pozitívan gondolkodni. És az nem, összes negatív ö... emberrel szakíts meg a kapcsolatot. Töröld ki a telefonodból őket, a nevüket, most. Nem, nem, nem, nem. nem, nem, nem. Én, én hiszem, hogy sikeres leszel. Félre értesz, félre értesz, én képes értesz, vagy rá. hogyha ne, figyelj, ha nem hiszel benne, más nem fog hinni teljes mértékben, teljes mértékben félreértesz. Nem kell ezeket az embereket kiűzni az életünkből, hanem csak, hogy is mondjam, megmutatni nekik, hogy más is lehet. Érted? Tehát, hogy nem. Igen, értem én, én, érte, nem, én nem... vélem. Csak mondjuk a legutolsó ilyen, aki ezt így megmutatta, az Jézus volt, aki állítólag feltámadt, legalábbis az sokan hogyha... elíték az emberek. És hogy mi... ehhez képest kéne neked valamit csinálnod azon kívül, hogy egy mikrofonba azt mondott, hogy a kis dolgokon kell elkezdeni. Tehát, hogy ennél egy kicsit több kell ehhez, hogy ez a dolog megváltozott. Nem tudom, hogy értesz -e. Sok e... kis dolog sokra megy. Hmm. Ez az egyik. E... A másik dolog pedig, hogy szerintem mindannyian lehetünk uh, Jézusok. Kimondtam, igen. Mindannyian lehetünk, mindannyiunkban megvan a potenciál rá, mindannyiunkban megvan a lehetőség rá. Most kétszer kimondtam. Kurva jó szív. dolgot mondtál, de, de igazából így igazából semmit nem jelent. Tehát így igazából az a bajom ezekkel a, ezekkel a mondásokkal, hogy így igazából nem jelentenek semmit. De, de értem, hogy miről beszélsz. A potenciálisan megvan bármelyünkben a válásnak a lehetősége. De hát bassza meg, ez azért nem realizálódik. Tehát, hogy azért mégiscsak azt látjuk, hogy ez azért így nem, nem, nem jellemző. Tehát nem ez, az, nem, nem ez az, ami történik. Aztán jönnek ezek a szentek, mondjuk a nem tudom én a... a, a, a Úristen szent Ferenc, meg a, meg, a, meg, a, meg a Szent Teréz, meg nem tudom, és akkor ezek így, így realizálnak ebből valamit, valamicskét. Igen. De, de hogy ez mit jelent, hogy mindenkiben megvan, én is lehetek Krisztus, hát persze, hogy lehetsz, csak szerintem már is elbasztad. Tehát, hogy így. Hogy, tehát persze, elméleti, elméletileg lehetsz, igen. Elméletileg lehet. De elméletileg egyébként állítólag, tehát van, van ilyen logika, mondjuk ez nem fasság, de hogy így ezért, hogy így ezt így elengedem, és ha megvan az elméleti lehetőség, hogy nem fog lefelé esni, mert pusztán attól, hogy eddig mindig lefelé esett, attól még ez nem egy törvény, hanem az meg eddig ez csak egy ilyen statisztikai valószínűség. Tehát így, de azért én nem engedem el, mert ez csak egy iPhone. És az... <sítható> de, de statisztikailag elméleti, van egy ilyen, ilyen faszopó, filozófiai iskola is, az meg, amelyik ez, ez elrugózik, hogy így de elméletileg nem fog lefelé esni, de hát kurvára igen. Uh, még egy dolog. Uh, a, az előadásod közben azt mondtad, hogy bármi lehetsz, ami akarsz, nem, akkor azt mondtam, gyakorlatilag... hogy az vagy, akivel azonosítod magad. Akkor, pontosan, pontosan, pontosan. Igen, igen. igen. igen. A, ahova Azonosít. az lényet fókuszát helyezed, ha pontosan. az egódba helyezed, akkor egó vagy, ha, ha lelkedbe helyezed, isteni részedbe, a létezés izé rétegedbe, akkor az Istennel vagy egy azonos, és akkor viszont halhatatlan vagy. Akkor köszönöm a, a szót. Igen, hát valami... Ö, ö, igen... Szóval az előzőre reflektálva az, hogy bűntudat nélküli kor, nekem ez azért problémás, mert kicsit visszás az, hogy szerintem a bűntudat és az önzés az egy ilyen, ilyen hullámmozgás, ami folyamatosan egymást mozgatja oda-vissza, és, és egymást kiegészítik, mert egymást generálják. Hogyha eljutnák egy olyan korba, hogy holnaptól nem lenne senkiben bűntudat, és mindenki teljesen tudatos lenne, mindenki halhatatlanná válna, és nem kéne a következő generáció, és úgy lennénk teljesen halhatatlanok, hogy kihalnánk. Tehát ez elég ellentmondásos, nem? Tehát, egy, egy, tehát hogyha, hogyha azt mondod, hogy az egész világ legyen teljesen tudatos és bűntudatmentes, hogy ezzel megüdvözüljön és, és belépjen a halhatatlanságba, akkor nem lesz szükséged ahhoz, hogy legyen egy következő generáció, aki ugyanezt elérje, tehát ergo a halhatatlansággal a halált Nem, Tehát ez egy erős ellentmondás ebből a szempontból. Csodás, vitatkozzatok még egy kicsit. Tehát várját, te meg lettél szólítva, várja, azért reagáljál valamit. Ne? Nem akar reagálni a fiatal ember. Jó, akkor folytatom. A tudatnak annak van egy-kettő szerepe. Ami fontos. Az egyik szerepe az az, hogy rögzít. A másik szerepe az az, hogy vetít. Tehát egyszer egy kamera és egyszer egy projektor. Amikor a projektor túlműködik, az kedvez a művészeteknek. Amikor a kamera túlműködik, az megkedvez mondjuk az üzletnek. Ezt értjük. De azért mind a kettőre szükség van. Tehát a kamerára is, meg a projektorra is szükség van. Amikor kórosan túlműködik a, a projektor, akkor van a, akkor van a skizofrénia. Az a, az a skizofrénia. Mert honnan, honnan vetít a projektor? Mert ugye a világot fogadja be a kamera. Ugye? De honnan vetít a projektor? A tudattalamból vetít. Mi a tudattalan? A tudattalan az az embernek a, a világgal való ö, mély összefüggése. Tulajdonképpen a tudattalamban elméletileg minden benne van, amit valaha tapasztaltál az életedben. Sőt, hát a Jung szerint, meg még annál is több minden, ami a genetikádon keresztül az egész emberiség ö, egész teljessége ott van benned. Tehát ö, a lényeg, hogy a, hogy a, hogy a a tudattalan és a kollektív tudattalan az összefüggő, ahogyan összefüggő az én isten és a mindenség isten. Érthető vagyok? Benned van egy kicsi isten. Te egy szappanbuborék vagy, benned van egy kicsi isten. Ez feszíti a szappanbuborékot. Amikor elpattan a szappanbuborék, te meghalsz, és a belső isten és a külső isten egyesül. Ez az ember létállapota. Szóval, hogy a tudattalan az időről időre kiárad, és elárasztja a tudatot. És háromféle ö, kiáradás létezik. Van olyan, hogy értelmig tör át a tudattalan, és akkor úgy hívjuk, hogy skizofrénia. Van olyan, hogy érzelmigátat tör át a tudattalan, és akkor úgy hívjuk, hogy neurózis. És van olyan, hogy erkölcsigátat tör át a tudattalan és akkor úgy hívjuk, hogy pszichopátia. Érthető vagyok? Ö, és, és mind a három, és igazából az a három súlyos betegség, és ennek a három súlyos betegségnek az alapja az ez. Az ez. Nem tudom, hogy mennyire vagyok érthető. A tudattalan analóg az ösztönnel? Nem. A, tudattalan, a tudattalannak az ösztön az a része. Egy része. De a tudattalan az hatalmasabb, mint az ösztön. Hatalmasabb. Az ösztön az, ösztön, az, az, az, az, az evolúciós. A tudattalan az meg a, az, meg a, az, az a, a tudattalan az az, az, az Istennel analóg, azt gondolom. Ö, tulajdonképpen a, az, a tudat az ember, a tudattalan az már az Isten. A tudattalan az már az Isten. Hát honnan merít a művész? A tudattalamból. A legnagyobb művészek azok mind magasan funkcionáló skizofrének. Hát ez, te, ez a napnál világosabb. Hát ki lesz nagy művész? Hát az lesz nagy művész, aki a tudattalamból tud meríteni, de elég magasan funkcionál ahhoz, hogy egy eszközzel ezt ki tudja fejezni. Hogy zenét írjon belőle, vagy fessen. Vagy, vagy, vagy, vagy verset írjon belőle, vagy hát amilyen, amilyen eszköze van. El, sajátít, el tud sajátítani egy technikát ahhoz, hogy kifejezze azt a végtelen, ö, végtelen információt, ami a tudattalamból beárad a lényébe. nem destruktív és konstruktív skizofréneket különböztetünk meg, erről szó sincsen, megkülönböztethetünk magasan funkcionáló és alacsonyan funkcionáló skizofréneket, és az nem destruktív, hogyha valaki annyira, annyira, aki Valakit annyira szét csapat föl, föl projektálódó információmennyiség, hogy nem tudja elrendezni, hogy képtelen elrendezni, és szenved tőle. Ez nem destruktív. De nem, de nem, de. És, és a, aki megfest, az meg nem konstruktív, mert lehetséges, hogy izé, hogy ő. Hogy, hogy, hogy a faszom tudja, hogy így izé, hogy így konstruktív -e az, amit fest, vagy mit fest. Hogyan ide a konstruktív meg a destruktív? Nem a konstruktív meg a destruktív a kérdés, az a kérdés, hogy ki tudod-e fejezni magad, funkcionálsz -e olyan magasan, mert akkor művész leszel, vagy nem tudod, és akkor flapnid lesz, és bezárnak az elmeosztályra. Ez a különbség igazából nem destruktív, meg konstruktív. Faszom tudja, hogy mit fest. Lehet, hogy kurva destruktív dolgot fest. És így érted, festmény nem lehet destruktív. Faszom, de hogyan ide a destrukció? Nem, nem, nem, nem arról van szó, hogy... Ízé, hogy, hogy, hogy Ezek hogy, csak szavak. Értem, szavak, de nem arról van szó, hogy hogy szolgálja az egyet. Nem arról van itt szó, hogy hogy szolgálja az egyet. Arról van szó, hogy, hogy azt az energiát, ami bárad a tudattalamból, azt ő ki tudja-e ki tudja fejezni úgy, hogy le tudja vezetni és át tudja vezetni magán, és akkor médiummá tud válni, vagy pedig az megreked benne és a lényét szétbassza belülről, és az, a, a, annak a vége az elmeosztály. Nem tudod elrendezni, nem tudod elrendezni a, a világot, azt a borzalmat, ami beárad. És attól borzalom, mert lehet, hogy szentség, de annyira vagy túlütve vele 16-szorosan, vagy 300-szorosan vagy túlütve vele, hogy egyszerűen, egyszerűen poklot jársz így is, úgy is. Szerintem teljesen jól látod. Ez a skizofrénia. Én örülök minden megerősítésnek egyébként. Kérdés, hogy ez a gondolat tömeg honnan jön be? Vajon ezt mi kreáljuk, vagy ez kívülről jön be? Egyfajta gondolatfolyamból talán? A tudattalamból jön, a végtelen, a végtelen áramokból jön. A, az, hogy mondjam, ez a hogy van az, hogy különböző helyeken ö, egyszerre jut eszükbe az embereknek ö, egy csomó dolog. Tehát mit tudom én, hogyha Edison nem találja fel a villanykörtét, tíz éven belül valaki kitalálta volna valahol. Ez kurva élet. Tehát ez, ez így kurva élet. Tehát ugye ez egészen biztos, már ennyit tudunk, hogy ez így működik. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy van egy kollektív tudatalan. Tuda És a, úgy kell elképzelni, hogy a kollektív tudattalan az egy terepasztal. Vannak rajta hegyek, völgyek. És föl van töltve vízzel. És a, az idő az azt jelenti, hogy egyszer csak kihúzzuk a dugót, És a víz elkezd ereszkedni. Bizonyos hegycsúcsok egyszerre csak szárazra kerülnek, kiemelkednek a vízből. Különböző helyeken, különböző pontokon. Kvázi egyszerre jut eszébe két embernek a világon ugyanaz a dolog. Most akkor ők ezt, nekik ez honnan jutott eszükbe, bazd meg, mit tűnél? Öt éven belül ugyanaz a dolog két helyen. Úgy, hogy a, kollekt, hogy a, hogy a, a, a, a kollektív tudattalamból felbukik, tuda, kvázi tudatossá válik, Ugyanaz a dolog két különböző helyen. De valójában az nem két különböző hely, hiszen ugyanannak a kvázikontinensnek kontinensnek a két csúcsa. Valójában az egy, az ugyanaz az egy. Na innen merít a tudattalan. Milyen dugót, érted? Sokféle izé. Sokféle... Tehát technológiailag folyam... Te... hát azért technológiailag egy csomó... Kurva sok dugót húztak ki, azt érzem, igazából. Igazából. Puzsér uh, és még egy dolog, hogyha... <laughs> Parancsoljon. Um... Tehát, hogy mi van akkor, hogyha a tudatosság szintje összefügg azzal, hogy milyen gondolatokat vagyunk képesek befogadni? És akkor innentől kezdve már nem különböztethetünk meg kreatív és nem kreatív embert, okost és butát, tehát a dualizmus egyúttal megszűnik, és valami más jön létre egy új kétezer év. Sem megerősíteni, sem cáfolni, nem tudom azt, ami elhangzott. Igazából az az igazság. A, ö, szerintem az új kétezer évnek ö, elmondom, hogy szerintem mi, lesz, a, mi, mi, mi lenne a fontos tanítása. Megtanítani az embereket egyetlen egy kurva szóra, hogy a következő kétezer évben ö, ez realizálódjon. És lehet, hogy, a, hogy ez a, ezt, a, ezt ö, csak a hidrogénfúzió tudja elhozni. Ugye a nap a földön. Ugye a, a nagy művelet az alkimjában. Ez egy kurva szó, amit így, így, így, így el kéne sajátítani. És szerintem ez kéne, hogy legyen a muníció a következő 2000 évre. És ez az egy szó, ez úgy hangzik, hogy elég. Ezt az egy szót kéne, kéne elsajátítani. Ez egy kurva nagy művelet, és lehet, hogy egy, mint tudom én, kell hozzá egy Krisztus krisztusnyi eljövetel. Vagy egy krisztusnyi mű Ö, ez, ö, ez jelenleg, ez, ez teljesen el van veszítve. Ugye a, az, ö, az elégnek mi áll a helyén? Az elégnek a még. A még az azt jelenti, hogy, hogy még, hogy még, hogy, hogy, hogy, hogy, ö, hogy a ma, Tehát a, a mégnek mi a célja? A még mire tör? A még az a maximumra tör. Ö, és azt, azt hazudja, hogy a maximumnak az ellentéte az a nyomorúság és a kevés. De ez hazugság. Ez hazugság. Mert a maximumnak nem az az ellentéte. A maximum ellentéte az az elég. A maximum ellentéte az optimum. E, e, és ez egy kurva nagy hazugság és egy kurva nagy tévedés, és ebben a, ebben a tévedésben veszett el az emberiség. A kvázi modernitásban. Hogy a, az elég az, aminél nincsen több. Az elég az, amin a, a mégnek a fogalma, a mégnek a jelentése kicsorbul. A, valójában a, a maximumnak az elég az ellentéte. És a nyomornak is az elég az ellentéte. A minimumnak is az elég az ellentéte. Viszont hazugság, hogy a maximumnak annak a minimum az ellentéte. Mert mind a kettőnek az optimum az ellentéte. Nem tudom, hogy érthető vagyok-e. Na, erre a műveletre valaki az emberiségnek a szemét rá tudná nyitni, az elég lenne egy új 2000 éves eon -hoz. De hát, És asszony azt mondja, hogy legyélte a legyél mérleg nyelve. Én ezt sem megerősíteni, sem cáfolni, nem tudom. Most itt, most itt az, első, az első lépés az az lenne, szerintem, hogy így, hogy így abba kéne hagyni a kapitali nevű játékot. Tehát, hogy így ezt a, ezt a játékot. Mondjuk így teljesen abba hagyni nem lehet, de legalábbis, hogy mondjam, nem kéne olyan kurva komolyan venni ezt a kapitány nevű játékot. Tehát most itt van egy játékasztal, tehát hogy az zajlik itt, hogy van egy, van egy, egy nagy asztal. Ez a, ez, a modern, ez a modern létezés, ez a modern létállapot. Hogy van egy ilyen nagy asztal. A nagy asztal körül ülnek az emberek, különböző emberek, mert mindenki asztalok körülül, mindenhol. Tehát egy kurva nagy kaszinót képzeljél el és mindenkül az asztaloknál, és ezt az egy kurva kapitali nevű kibaszott társas játékot játszol az összes. Az összes. És mindegyik előtt ilyen kibaszott játékpénzek vannak, és egyetlen egy szabály, egyetlen egy megkerülhetetlen szabálya van a játéknak. Mert nincsen több, már minden, minden szabályt át lehet hágni, meg azért meg lehet okosba oldani, meg itt így nincs valójában tudni az egyetlen egy szabálya ennek a játéknak hogy aki előtt sok ilyen, izé, ilyen játékpénz van, az így vigyorog és fölényeskedik. Aki előtt meg kevés van, az meg így sírri, és sajnálja magát. Ez a, de most a kevés is, meg a sok is, az nem ugyanazt jelenti, érted? Van, akinél ilyen váltópénzek vannak, és ilyen kurva gazdagnak érzi magát, mert egy olyan asztalnál ül, ahol ilyen, <gül> ilyen szánalmasabbak vannak nála, és e, van, aki meg egy ilyen kurva gazdagnak asztalnál ül, és ott ő a csóró, és így izé, já faszom, áh, kibaszott velem az élet. Ilyen nyomorult, nyomorult népek, és mindenki ebbe a faszopó játékban van. Így, így önmagában annyi lenne a feladat, hogy így van zseton, vagy nincs zseton. Ha van zseton, akkor jó. Én nekem, nekem a, de nincs is probléma, a játékkal lehet játszani. De az meg nehogy már ezt a kurva szabályt, ezt most komolyan vegyük, hogy így annak kell vigyorogni, akinek annál az asztalnál épp a legtöbb van, és annak nem szabad, akinek meg kevés, hanem annak sírni, víni kell. Hát ezt már azért had ne kelljen már komolyan venni. Ezt a fasságot. És miért mondom, hogy játékpénz? Mert akkor fölállsz az asztaltól, mert akkor vége a játéknak, akkor az ott marad az asztalon, baznek. Ettől az asztaltól pénzt még nem vitt el senki. Ja, de nem, mert majd, mert majd odaadom a, a, a, a, a, a megörökli tőlem a gyerek. És akkor majd a gyerek az tovább viszi a nevemet, meg a, meg a házamat, meg a, a vagyok is vagyonkámat. az tovább viszi. De hát Fukuyama ennek is utána járt, és hát kiderült, hogy három generáción belül az összes vagyon az így elporlik. Mert a nagyfater az kidolgozza a belét, és fölépít egy birodalmat. Gondolom, hogy húsángal ütötte, verte a dédapa, és ezért, de most mindegy, ezt most ne pszichológizáljuk túl a nagy fatert. Fater végignézi, ahogy a nagyfater összerakja a birodalmat, közben néha megveri, hát már nem húsángal, hanem ízébb, az meg szíjjal, hiszen azért civilizált emberek vagyunk. Végignézi, ahogy a fater fölemeli a izét a, a birodalmat, ő a kurva életében nem fog ebből bazni meg egy darabot se, így látja, látja, hogy mit ér. Ő erre vigyázni fog egész életében. Ő már az életében nem tesz hozzá ehhez. Tehát már azért azt az életet nem akarja magának, amit a fater. Élvezi a kényelmét, élvezi a biztonságát, de, de, de nem tesz hozzá. Jön az unoka, és az unoka, aki az, miközben fölnőtt, azt nézte végig, hogy a... Faternak, az meg soha nem kellett dolgozni egy kurva percet izé, se, és így mindig volt minden. Ő szépen elbassza az egészet. Ez történik. Három nemzedéken belül egy vagyonnal. És persze ez nem úgy történik, hogy a Ford, akkor most már nincs Ford. Van Ford, de ez a Ford, ez már nem az a Ford. Az a Ford, az, az már köszöni. Tehát, hogy így az unoka, az már így érted? Ő... Ez a Ford, ez már csak egy brand, ez már nem az a Ford. És ugyanígy minden. És ugyanígy minden. Az egész egy ilyen, az egész egy ilyen nagy... Egy ilyen nagy kaszinó és ezt a faszopó játékot játszákod baz meg mindenki ezt a kurva okosan. vagy mit, hogy hívják kapitalit. Végig is a a a, a, a szocialista kapitali gazdálkodj nem, ahol nem, ahol nem izéket utcákat meg tereket vásárolsz, hanem mosógépet meg pingpongasztalt, nem? Tehát egyik ez a, a, a ki, kiskádári kapitali. <gül> <gül> Hát, hogy három generáció elég arra, hogy valaki mondjuk a csúcsra törjön? Mert egy generáció, az szerintem kevés. A csúcsra törjön, ez mit jelent? Hát az, ahonnan mondjuk visszaesett. Tehát, hogy a, amit mondtál, hogy ez a három generáció. Három generáció... Tehát, hogy annyi, annyi, annyi idő, idő alatt, alatt, annyi idő alatt vészel a vagyon, igen, arról igen, beszéltem. Igen, igen, igen. igen, igen, igen. igen. De a három generáció nem kell, hogy csúcsra törjél. egy kurva generáció elég ahhoz, hogy csúcsra törjél, és három generáció alatt az összes vagyon elpornik, erről beszéltem. De nem, eh, hogy mondjam, az hogy még egy generáció se kell, hogy a csúcsra törjé, lehet, hogy elég jó öt jó év. Érted? Most így nem. Most mi a, a Facebook kisköcsök faszopóizének, gecinek? Annak kellett egy generáció, hogy a csúcsra törjön, baz meg. 23 és 25 éves kora között a csúcsra tört köszöni. Megtörtént a csúcs. Érted? Nincs ilyen, hogy hány generáció kell ahhoz, hogy a csúcsra törjön, bazd meg. Jobb esetben az egy, egyetlen egy tőzsde izé, mozdulat elég hozzá, az meg egy izé, egy valamilyen részvényárfolyam valahonnan valahova is kész. Kész a birodalom. Mikrofon, mikrofon, mikrofon port. Uh, so, ahogy van ez elég, ez, ez, ez uh, nagyon jó, tök király lenne. Uh, viszont a kérdés az, hogy mely ez a, mely ez a kapitali játék, ami, ami ezt a krisztusi erkölcsiséget elég erősen háttérbe szorította, vagy kiszorítja. Uh, azt nem mondani, hogy bármelyik nyert volna, viszont te mit gondolsz, hogy a Krisztusi erkölcsiségen kívül, ami még létezik a világon, mert van még másfajta erkölcsiség is, vajon a Krisztusi erkölcsiség szükséges ahhoz, hogy legyőzze a kapitalit? Vagy a krisztusi erkölcsésének kell valamivel fúzionálni, vagy átalakulni ahhoz, hogy a kapitalit legyőzhesse? Tehát, hogy neked mi a véleményed arról, hogy, hogy vajon, vajon ez az, ami lehet, ami, ami el tudja érni a megoldani? Szerintem, szerintem a a következő eljövetelnek úgy, olyan módon kell meghaladni a krisztusi erkölcsöt, amilyen módon a krisztusi erkölcs meghaladta a mózesi erkölcsöt. Tehát mondjuk a mózesi erkölcs az hozta azt a két kőtáblát, és az azért két foszakűtábla volt tegyük hozzá. Tehát nem volt azzal baj, mert tényleg ne öljj meg, ne hamis tanúskodjál, meg stb. De azért a Krisztusi árkölcs az egy komplexebb dolog ennél, meg ott aztán már nem csak a fizikai tett a, a, a döntő, sőt nem az a döntő, hiszen a farizeusok a tettek szintjén mint fasz a gyerekek, hanem az absztrakt lelkiség. Tehát a Jézus Krisztus a szívünkbe írta a törvényt, nem a kőtáblába. Most azt gondolom, hogy, hogy Következően jövetelnek, meg hát kvázi ezen kell csavarnia még egyet. Nem tudom, hogy érthető vagyok-e. Ez lenne a feladat. Most a, a, a, arról van szó, hogy amit birtokolsz, az birtokba vesz. Tehát a pénzben abban vagy halandó. Most nem tudom, hogy mennyire érthető, amit mondok, hogy a pénzedben vagy halandó. Tehát, ami erre mondta azt a Jézus Krisztus, hogy könnyebb a tevének átjutni a tűfokán, mint a, mint a, a gazdag embernek bejutni a mennyek országába. Nem tudom, hogy érthető-e ez így. Egyszerűen abban vagy halandó. Az a, az a te halandóságod a pénzben van. Hát ez kvázi, kvázi hamis arany. Arról van szó, hogy csak az alkímia műveletével formálhatsz a saját lelkedből olyan aranyat, amivel, amivel aztán át tudsz lépni a halálvonalon. Miért gazdag az egyház? Hát azért, mert azok, azok korruptak. Mert azért mert korruptak. azért, mert korruptak. Azért, mert korruptak. Azért Azért gazdagok, mert korruptak. Ha, ha, ha nem lennének korruptak, nem lennének gazdagok. A izé az nem korrupt. A Ferenc, az nem korrupt ez a, ez a pápa most, ez nem korrupt, ez ez egy fasz a gyerek egyébként. Egyébként a bevándorlás ügyben kurvára nem értek vele egyet, de mint pápa, le a kalappal. Most ez ilyen kurva bonyolult kérdés egyébként, de így, hogy mondjam, a római katolikus egyház, hogy mondjam, a pápa az adja elő ezt, mert neki tényleg ez a dolga, hogy ő így izé, hogy ő így így naív legyen, meg az emberben. Tehát a pápa részéről ez egy jó álláspont, csak hát az investitúra harcokat nem sikerült megnyerni, csókolom, nem a pápaság vezeti a, az, az országokat, úgyhogy most maradjunk ennyibe és köszönjük a pápának, hogy hozzászólt. És egyébként fasz a gyerek a pápa, és tényleg igaza van, csak a pápa az mondja is ezt, egyébként azt gondolom. Csak én szerintem ezt így árnyalni kell, amit a pápa mondott. Azért, a, a, a, a, a Hogy mondjam, a, a jóisten részéről ez, ez a hozzászólás, ez fasa. Igen, ez, a, ez egy nagyon befogadó, nagyon fasa dolog egyébként, és tényleg jól áll hozzá a pápa, és én örülök, hogy a Ferenc a pápa. De egyébként tényleg, de közben meg azért ez a helyzet ennél bonyolultabb, és azért az meg viszont problémás, hogy a, hogy, hogy mondjam a... A, éppen a közel-keleten gyilkolják a keresztényeket, tömegével gyilkolják őket, és a pápa az a kért aggódik éppen. Ez viszont így problémás. Tehát hogy így ezt ez viszont meglátni kéne, és ez, ez, ez a része a dolognak meg így szintén igaz. Csak hát komplexebb, meg bonyolultabb dolog ez annál. Na most, miből fakad a, a bolsevizmus? Bolsevizmus az egy, az egy tragikus történelmi elképzelés arról, hogy a, hogy a javakat, azokat egyenlően kell elosztani, és az majd az embereket boldogá teszi. Tehát így, így lehet boldogítani az embereket. Tehát így nem lehet boldogítani az embereket. Ugye? Hiszen ez azt jelenteni, hogy a fizikára épül a, a szellem. Ugye? Tehát a testre épül a szellem. Csak hogy hát ez nem igaz, ugye? Hát ezt tudjuk. Hogy ez kurvára nem így van. Csak ez egy ilyen kurva nagy metafizikai szélhámosság. Előzi meg ezt a ezt a következtetést, hogy így egy géppisztolyal egyenlővé teszem az embereket, és mindenki boldog lesz. Mert nem lesz gazdagabb szomszéd. É és valójában nem így épül. Nem, a te ne nem így van. Nem, nem a testre épül a szellem. Csak, a csak ez a, a fas fa faszopó marxizmus hitettel az emberekkel, hogy ez így van. Valójában arról van szó, hogy a lélekre épül a szellem, és arra épül a, te, a, arra épül a test. Így képződik át. A lélek az alapja mindennek, onna, a, ő, arra épül a szellem, ezért a szellemnek lelki alapja van, és a testnek, a fizikának, annak pedig szellemi alapja van. Mindig. Ez világtörvény. Ez volt a kurva nagy tévedés. Valójában nem, nem akkor lesznek boldogok az emberek, hogyha, hogyha ugyanakkor a házuk lesz, mint a szomszédnak, hanem mellesleg, hogyha mindegyiküknek lesz háza, és egyiknek se kell az árokparton aludni, és főleg, hogyha mindegyikük megelégszik azzal a mekkora. Ez a művelet, ez a nagy művelet, és nem, és, és, és, és, és, és nincs olyan, hogy mondjam a szükséglet, azt tudod mi, ha szomjas vagy iszol, ha fázol, akkor melegedj, ha álmos vagy alszol, ilyen kurva egyszerű dolgok. Kell a, kell a, a, a, a tiszta víz, az ivóvíz, szükség van hozzá, egy fedélre ezek a szükségletek, hát ezeket ismerjük. Ez, ez, a, ez, ez az alap, és igazából ez már az elég. Ez már az elég. De te neked nem kell meghúzod itt az eleget. Húzhatsz máshol. Csak húz egyet. Csak egy vonalat húz, hogy elég. Mindegy, hogy hol. Nem kell a, nem kell a iziapuritanizmusban meghúzni. Meg lehet húzni bárhol, csak hú, tudjál húzni egy kurva vonalat, hogy elég. És ahol tudtál húzni egy vonalat, hogy elég, ott vagy boldog. Ott vagy boldog, tehát azt meg kell húzni azt a vonalat. Tehát az nem úgy van, hogy így. Most már meg úgy, már azt már megfúztam, azt hiszem. Hanem azt rendesen meg kell húzni, és ki kell jelenteni, hogy elég. És onnantól kezdve leszel boldog. Az a boldogság, igazából. Viszont, hogyha boldog akarsz lenni, és hajszolod a boldogságot, akkor sosem leszel boldog, azt garantálom. Viszont, hogyha azt mondod, hogy így, hát ez most így elég, ami van, akkor abban a pillanatban vagy boldog. És nincs tovább boldogság. Tehát ugye az összes többi hazugság, amit erről mondanak. Bármi. És egyszerűen csak ezt a, ezt, a, ezt a vonalat kell valahol meghúzni. De erre a vonalra géppisztolyal oda kényszeríteni embereket? És, és Kodály Zoltánnal kantátákat iratni arról, hogy ez elég? És aztán a géppisztolyal fogva tartott tömegek eléneklik a Kodály Zoltán kantátáját, hogy elég, elég, elég! Ez zajlott bassza meg ebben az országban! Még így szomorú egy akodályhez asszisztált, de hát neki betömték a pofáját azzal, hogy, hogy egy nép fog énekelni. És akkor kodája az így imádott énekelni, meg imádta ezt az ilyen énekszót, mert az csodálatosan boldogát teszi a gyermekek szívét. És akkor így a, megkötötte ezt az ilyen, már rákosival megkötötte ezt, aztán később kádárral. Ezt az alkut, hogy hát jó, akkor mit tudom én, mit tudom én vigyetek pár embert recskre de a gyerek énekeljen, az a lényeg. Miért nem ez történt? Vagy rosszul tudom? É, énekelj! Éneklő ifjúság! Meg művelt nép! Volt egy ilyen könyvkiadó, hogy művelt nép. Ebben benne volt minden a szocializáció, ez a műv, művelt nép. És mégsem sikerült a szalacsit kiművelni, látod baz meg. Történt, ez történt, ez lett a nagy művelődésből baz meg. <gül> nagy proliság lett belőle <gül> é, mű, mű, művel, művelt nép és é, éneklő ifjúság és akkor majd, majd, majd mindenki együtt énekelni fog és azt fogja énekelni, hogy elég és majd a, nem tudnak kijönni a táborból és akkor majd beáll az elég állapota mondta Marx és föl, föl, fölállították ezeket a kurva táborokat beterelték az embereket és nem lett bent elég és hogy van, nem történt meg Szóval, hogy arról van szó, hogy itt egy belső forradalomra van szükség, érted? Nem egy külső forradalomra. Itt egy belső, belső változásra van szükség. De azt nem, nem tudom, hogy hogy lehet meghozni ebben a világban. Ahol minden inger az egy háromperces YouTube videó. Érted? Tehát most ha eljön egy új eljövetel, egy új Mózes vagy egy új Jézus Krisztus. Bármit csinál az egy öt perces YouTube videó. Érted? Ha csak nem hidrogénfúzió. Az nem, az nem egy, az több, mint egy öt perces. Még egy, még egy kilenc perces Youtube videónál is hosszabb. Hosszabb story, Egy olyan 2000 éves Youtube videó én úgy érzem. Én másra nem tudok gondolni, hogy mi, le, mi mi, De most ez úgy értsétek, mint egy analógiát, nem azt mondom, hogy ez fog történni, hanem mondjuk ez egy, ez, ez, ez, ez, ez egy, ez egy modell, ami megtörténhet esetleg. Ha sikerülne a hidrogénfúzió, azt meddig tudnák eltitkolni, ez a kérdés? Szerintem, hogyha sikerülne a hidrogénfúzió, azt nem tudnák eltitkolni tíz évnél tovább. Nem tudnák, ki van zárva. Lehetetlen. De szerintem addig se tudnák. De lehet, hogy addig eltitkolnák, mert... mert a fasz tudja, figyelj, abban biztos vagyok, hogy huzamosabban nem lehet ilyen dolgokat eltitkolni. Nem hiszek ezekben az illuminátusokban, amik már baz meg az éjé marslakókkal tartják a kapcsolatot, csak mi még nem tudunk róluk. Tehát nem, igazából nem fogják tudni eltitkolni, hogyha ez megvalósul. Tehát az, a, tehát, az tényleg olyan a hidrogénfúzió, mint amikor Mózes a kőből vizet fakasztott, az megvan. Vagy amikor Jézus a kevés halból sokat csinált. Tehát hogy az a hidrogénfúzió, ez egy akkora művelet, hogy így. Na, az egy, az, az, azt gondolom, hogy az egy, az egy ilyen isteni művelet. Az egy ilyen isteni művelet lenne. Csak hát eleve lehetetlen, mert a Földön elméletileg nincs olyan anyag, ami megtartsa. Igen, de hát lehet, hogy a lézer, vagy a plazma, vagy a faszom, ilyen fogalmak, amiket Hogy mondjam, azt tudom, hogy a plazma az két különböző dolgot jelent. De, mert hogy a plazma az egyben egy halmaz állapot is, de egyben meg egy ilyen... Hú, valami, van egy ilyen van egy ilyen biológiai jelentése is. Sejtplazma. Tehát, hogy így eleve két jelentése van a szónak, hogy plazma, de szerintem itt a halmazállapotról van szó, arról van szó, hogy van egy negyedik halmazállapot, sőt, lehet, hogy még tovább is van, csak azt már nem ismerjük, meg nem látjuk be, hogy így a gázok azok aztán plazmává válnak át, az milyen baz meg. Tehát, hogy nem csak ez a három van, hanem még az még tud plazma. Tehát a gáz az majd még egyszer fölfor, vagy megfagy, vagy bármit is jelentsen, érted? De az plazma lesz. Ebbe is ijesztő gondolni, nem? És ahhoz így nincs ilyen izé, ilyen tapasztalatunk, hogy hát ez most plazma. Ijesztő metamorfózis ez. Plazmává Mi a halál? Ö, mi a halál? Ö, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy meg kell különböztetni két fogalmat, a halált és a meghalást. Na, a meghalás az az életnek a vége, az az élet megszűnése. De a halál az viszont meg a fészke az életnek, amin belül van az élet. Tehát a halál az végtelen, az élet az meg véges. Az élet, az végtelenül a halálba van ágyazva, úgy, hogy előtte a halál végtelenül tart, és utána végtelenül tart. Nem tudom, hogy érthető vagyok-e. Az élő egy tanuló, az élet az a tanulás. A halál a tanár, és a meghalás a vizsga. A legnagyobb életfeladat meghalni. És minden nap jó alkalom, hogy erre felkészüljen. Hogyha az élet egy erotikus aktus, akkor a halál az az orgazmus. Az élőnek, ha az élő szempontjából nézed, akkor az élőnek a végzete. De hogyha az élet szempontjából nézed, akkor az életnek a koronája. Ezért gondolhatsz rá úgy, mint, a, mint egy pusztulásra, és gondolhatsz rá úgy is, mint egy kerescsendóra. Ténylegesen a halál az orgazmus. És hogyha az életedet úgy éled, ahogyan, ke ahogyan azt kell, akkor a halál az a korona. Kár az indiánokért, azt mondja a fiatalember, hogy kiirtottuk őket. Én nem voltam. Bocs. Mikrofon, Mikrofonba mondjad, mert akkor hallani fogják. Az interneten is. Hogy... Igen. Tehát, hogy az indiánok is így gondolták, hogy a halál az, az, a, az a végső pecsét, a megváltás, a, a, a haba tortán. Um, és minden napjukat úgy élték, hogy ez egy jó nap lenne a halára. Erre mondtam, hogy milyen kár, hogy kiírtottuk őket. De, de mondjuk ez a mi mostani civilizációnk, ez nagyon nem így áll hozzá. Uh, igen. Ez ilyen, e, ez ilyen brutális halálfélelemben van. Igen. Senki sem akar a halálra gondolni, de az az igazság, hogyha, hogy a halál az egy feladat, amit el kell végezni. Hogyha minden nap végzed, akkor az nap, amikor meg kell halni, az nap ott áll kézzel, és nincs semmi, amit a halál elvehetne, érted? Mert már megölted. Már megölelted. Hogy mondjam, már... Már jártál ott. És ezt hogy magyarázzam el? És ez igazából ez az áldozat művelete. Az a feladat, hogy a halálodig minden nap föláldoz valamit magadból. Magadból, meg a téged körülvevő dolgokból, mert a, ami, amit birtokolsz, az birtokba vesz. Az te vagy. Érted? Azt meg kell ölnöd. Azt meg kell ölnöd, vagy pedig ő öl meg téged. Ténylegesen. Ténylegesen arról van szó, hogy vagy te ölöd meg őt, és áldozod fel, vagy ő áldoz fel téged, és ő, ő öl meg téged. Ő, figyelj, te te nem az anyaghoz tartozol. Persze azonosíthatod magad a testeddel, vagy az egóddal, és vagy a személyiségeddel, vagy egy csomó mindennel, ami meg fog halni. De az isteni lényeged, a lelked, az nem az anyaghoz tartozik, érted? A, a, amit birtokolsz, az mindig minden körülmények között az anyaghoz tartozik. De még hogyha egy nőt birtokolsz, mondjuk kisajátítasz, vagy rendelkezel vele, ő is. Ő is. Minden, amit birtokolsz, az halandó. De minden, amit feláldozol, az halhatatlan. És abban vagy halhatatlan. Ami, amit amit birtokolsz, abban, abban fogsz meghalni. Abban fogsz meghalni, ténylegesen. És azt a halált azt nem tudod megúszni. Azt nem lehet A á... Jó. De egyébként szerencsés esetben át lehet aludni. Az egy áldás. Szerencsés esetben át lehet aludni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagyon komoly életfeladat, sőt tulajdonképpen az egyetlen igazi életfeladat. Így igazából az élet az a, az a nagyon jó alkalom arra, hogy megtanuljál meghalni. És hogyha nem lenne halál, akkor nem lenne vízka, és nem lenne tétje semminek. Továbbá a halál az egyetlen igazság. Csak gondolj bele, hogyha nem lenne halál, akkor az, aki gazdag, az örökre gazdag lenne, és az, aki megnyomorult, az meg örökre nyomorult lenne. A halál, az viszont egyszerűen mindent eltöröl. És bármennyire gazdag vagy, az a gazdagság, abban vagy halandó. Bármennyire nyomorult vagy, az a nyomor, a, az örökké megmarad neked, az a nyomor. Még a halálon túl is. Hiszen abban semmit sincs. És ott sincs. Nem tudom, hogy érthető vagyok-e. Hát, hogy mondjam, a halál, az megvigasztalja a szegényt, és a nyomorultat, és a, és a, és a szerencsétlent. És elveszejti, és eltörli a gazdagot és a zsarnakot. Nem tudom, hogy érthető vagyok-e. A halál az egyetlen igazság. Az egyetlen igazság. A a világ merő hazugság és merő korruptság, de a halál nem. Ő nem korrupt, nem eladó, nem vehető meg. Hát szerintem a világ az, ami ennél tesszük. Nem? Tehát lehet korrupt. Na nem világ. tudod olyanná tenni, hogy ne halljál meg. Ez igaz, ez az igaz. Csak, csak el kell fogadni és el kell engedni. Hogyha elfogadta az ember, hogy meghal, akkor el tudja engedni. Onnantól kezdve nem fél tőle. Úgy beszélsz, mint aki, aki ezt ismeri, ezt az állapotot, mint aki uh, ezen átesett, és aki nem fél a haláltól ténylegesen. Igen. Tehát, hogyha most megtudnád azt, hogy addaganatod van, nem éreznél semmit. Um. Jó kérdés. Um, egy biztos, hogy még dolgom van itt, és még élni akarok. Tehát azért van dolgod, mert élni akarsz. Tehát arról van szó, hogy te még élni akarsz, ezért kitalálod, hogy te neked dolgod van, és van egy nagy könyv, ahol be van írva a sok dolog, és te abból még Nem. csak hármat csináltál meg. Tehát ugye erről van szó? Jól értelek? Hát amíg az embernek dolga és célja van, addig van élete, igen. De az nem egy dolog, ami rajtad kívül áll, azt te döntöd el, hogy van-e dolgod, vagy nincs. Ha most azt mondod, van hogy soszi nincs dolgom több, akkor nem lesz dolgod több. Ez nem olyan, hogy ez, í hát, a még, még van dolgom. Tehát, hogy így ez, ez, ez, ez, most érted, dönthetsz úgy, hogy van dolgod, de dönthetsz úgy, hogy nincs dolgod, érted? ez, ez Nincs ez a dolog ezek valahol rajtad szavak kívül, szavak. érted? Igen, hát ezek is csak szavak igazából, tehát. Mármint hát igen. igen, részemről. Igen, ilyen ez a nyelv. <s> <s> Ja. Az élet öccse az ébrenlét, a halál öccse az alvás. Itt vannak velünk. Itt vannak velünk a hétköznapokban. Ja. A nap során a reggelt követi a dél. A delet követi az este, az estét követi az éjszaka. Az éjszakát nem az örök semmi követi, ugye? Hanem a reggel, ugye? Na. És ugyanígy van az évvel. A tavaszt követi a nyár, a nyarat követi az ősz, az őszt követi a tél, a telet. Nem az örök fagyhalál követi, hanem a tavasz. Na most ugyanilyen módon az élet során a gyermekkort azt a Felnőttkor, vagy a fiatal felnőttkor követi, aztán meg a középkor, aztán meg az öregség, és aztán az öregséget, meg a, ez a vénkor, és utána meg mi jön? Mi jön a nagy semmi, a csontok, a csonthalmok? Nem, hát jön az új élet. Ugyanígy, ugyanilyen módon. Ez, ez, ez, ez, ez ugyanaz. Na most a levél, ami lehull a fáról, az sosem lesz már ott a fán ami idén lehull a fáról, az a levél soha, az meghalt. Na de a fa, annak lesz újra lombja. Érted? Hát ez a dolog. Meg a, a levél újjel születik egyúttal, ahogy a szar is születik a főben. Hát igen, valójában minden visszaforog, csak mondjuk az a ö, rosszabb féle visszaforgás, hogy valaki megeszik, majd kiszarik, és belőlem nő majd egy virág. Ez egy, egy, egy fokkal rosszabb visszaforgása a dolgoknak, mint a... Ö, de de no, figyelj, van, aki erre, erre szavazt, van, akinek ez jön beállítólag, egy csávó feladott egy hirdetést, hogy ő nagyon buzi, és szeretne egy olyan másik buzival találkozni, aki ő megölne és megenne, és talán jelentkezett a hirdetésre egy csávó, és ténylegesen megölte és megisette. Ez megtörtént, ez az eset, igen, hirdetésbe is beleírta, hogy olyan embert keresek, akit aztán miután megbasta, meg leszopott, utána megölném, megenném, és ténylegesen föladta a hirdetést, jelentkezett egy csávó, találkoztak, tényleg meg, meg, megbasta, megölte, és még a csávó hagyott, hagyott maga, maga után búcsúlevelet a rendőrségnek, hogy nem szabad megbüntetni a csávót, mert ő kérte, mert ez szexuális aktus volt neki. Érted? Hát a, a csávót elvileg nem lehetett volna megbüntetni, aztán természetesen lecsuktál. De, de, de megtörtént eset érdemes utána járni. Németországban. Ráadásul Németországban, de most így így mi hogy mihez képest az iszlám kérdemén? Mihez képest a hitlerizmus? Mert a németek azok már csak. De érdekes módon pont Németországban történt. Még Japán a másik ország, ahol történhetett volna ez egyébként, állítom. Két ország valamelyikében kellett, hogy megtörténjen. Az a Arról van szó, hogy az ember az egy edényi víz. Az edény a test, az edény formája az a személyiség. A víz a lélek, az óceán az Isten. születéskor az óceánból, abból víz kerül egy edegy, egyedi formájú edénybe. A formája a sajátos. Bármelyik ötök lehet egy edény. És ez megtöltik vízzel. Amikor a víz eltörik, akkor a, a, a, a, a amikor eltörik a, a, az edény, akkor a víz az elveszíti az addigi alakját. Ugye addig volt egy sanyika alakú víz. Érthető vagyok. Most amikor sanyika megtörik, megtörik a kis gerince, <gül> akkor, akkor ez a víz ez így kifolyik, és elveszíti azt a sanyika alakot. És akkor az, az, az, a, az a víz az így az óceánba kerül. Na most a formát kölcsönző edények azok különbözőek. De a a tartalmat képező víz, az viszont meg minden edényben azonos. Na most, a halál az ugye az egyénnek, az mi a halál? Az egyénnek a megsemmisülés. A vízformájának a megsemmisülés. De mi a halál a víznek? A víznek hazatérés. A víznek kiegészülés. Sőt, inkább úgy mondanám, hogy az óceánnak kiegészülés. A víz az csak víz marad. A víz az csak víz. Az óceán kiegészül. De tulajdonképpen a, az Isten, az te nélküled, de csonka Isten. Te az abszolút Istenhez nem is imádkozhatsz, mert, meg, mert az abszolút Istenből kiszakítottad magadat. Nem tudom, hogy érthető vagyok-e. Az, az Isten a te haláloddal mindenképpen kiegészül. Mindenképpen kiegészül. De a lélek, az több, mint az Isten. És tudod, mivel több? Veled. Veled több. Hogy úgy mondjam. Nem tudom, hogy ez valamennyire érthető-e. Azt gondolom, hogy a... Hogy a a mikro és a makro. A, a, a Hermész megisztosznak a tabulas maragdinának az első, ö, ö, első pontja az az, hogy ahogy fent, úgy lent. Na most ebből lett a Dávid csillag, az megvan? A két háromszög, A mikrokozmos és a makrokozmos, És a két háromszög az egyik az ugye lefelé áll, a másik fölfelé, és a kettőt egymásba tolod, és gyakorlatilag létrehozod a a homo éternoszt, a szellemi embert. Ez a, ez a, a kabbalában, ez a, a teremtés művelete. És ez, e, e, ezt, ezt fejezi ki a Dávid csillag. A Dávid csillag nem csak zsidó jelkép, a Dávid csillag az, az nagyon ősi, misztikus jelkép. Igazából a, a a misztikában rejlik a, a, a gyökere. A mikro az az én isten. A makró az a mindenség isten. A mindenség istennek és az én istennek az együttállása az a megvalósulás. Az a realizált élet. Érthető vagyok? Ez a, ezt fejezi ki az egymás batolt két-háromszög, ami a Dávid csillag. ahogy fent úgy lent. Ez azt jelenti, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen a, a Hermész első pontja az nem más, mint az analógiás látás. Azt jelenti, hogy analógiás. Analógiás a világ. A világ természete analógiás, ahogy fent úgy lent. Ahogyan a szellemben, úgy az anyagban, és úgy a lélekben. Ahogy ahogy a világ megnyilvánul, az egy misztérium és egy mirákulum. Ö, a, a lényege az minden esetben absztrakt, ezért soha, semmilyen módon ö, ki nem fejezhető, de lehet rá utalni. Illetve, és pont azért ki nem fejezhető, mert bármivel, amit, amit mond az, ezt fejezett ki. Értelemszerűen. Nincs más életfeladat, mint a lelkedet, azt olyan módon kihelyezni, hogy, hogy meg kell szülni. Ténylegesen. Tehát ténylegesen meg kell szülnöd a lelkedet. Hogyha nem szülöd meg a lelkedet, akkor a lelked az, az meghal benned, és akkor az, az, az a halálbaránt téged is. De ha megszülöd a lelkedet, akkor, akkor az tovább tud élni. Akkor az, az abból egy új élet születik. Egész konkrétan. De... De mind keresztül kell megszülni. Mi az anyamé? Az anyamé az az ego. Az az én. Az ént kell szétfeszíteni. Ahogy a szülésnél az anya a, a, a hüvejét szétfeszíti. Meg a szülőcsatornáját, hogy azon keresztül megszülje a gyereket. Na most ami az anyának a gyerek ebben a relációban, az a, az, a, az, az ember számára, az emberi, az emberi lény számára az Isten. A, a lélek, az isteni rész, a lélek. És ezt a lelket kell megszülni. És, a, és valójában szét kell feszítened a saját egódat, kvázi, hogy a lelkedet megszüld a, a szertartás misztériumában. Ez a, ez a szülés, ez nagyon fontos. Ez az, ami a vallásban nem a dogma. Mert a vallásnak is három része van. Ugye van a dogma, a dogmatika, van a misztika, ami a metafizika, és van a, van a harmadik, ami a szertartás, a gyakorlat, a vallás gyakorlata. Ami... ami ami a gyakorlat, mondjuk a kereszténységnél ez, a, ez, a, ez az urvacsora, Mondjuk a protestánsok így hívják, a, a katolikusok azok áldozatnak hívják, hogy ők áldoznak. A, de, minden, de minden vallásnál van ilyen. Van egy ilyen nagy gyakorlati aktus. És... és és ebben a gyakorlatban neked ténylegesen meg kell szülnöd ebben a gyakorlatban a saját lelkedet. Mert a lelked az, az, az halálba visz téged. Most mi van? Mi van egy? Mi történik egy nővel, hogyha nem szüli meg a gyereket? Nem csak a gyerek hal, meg a gyerek is meghal, és meghal az anya is. De ha megszüli, akkor élhet az anya, és élhet a gyerek is. Na most ugyanez a helyzet. A lelked, most mi az anyami? Mi az anyami anya a magzat számára? Nagyon mi a magzat számára az eleinte egy fészek. Hát aztán idővel, meg már börtön. És amikor már, már, már a börtön annyira szűk, akkor ki kell belőle szabadulni. És akkor ki szabadul belőle. És amikor, amikor ki szabadul belőle, akkor egy új rendszerbe, egy új világba születik bele. De abban a, ab, abban a világban is meg kell majd születni egyszer. Abban a világban, ahol a magzat születik, ott is meg kell majd születni egyszer. Ugyanilyen módon. Egyszerűen arról van szó, hogy benned van a, a, az, amiben örök léted van. Most miben van az anya örök léte? Hát nem a magzatban. Hát a magzatban él örök ki az anya. Ezért kell megszülnie. Hogy amikor ő meghal, akkor a magzatban tovább élhessen. Ténylegesen ugyanez a helyzet. Meg kell szülnöd a lelkedet, és azért kell megszülnöd a lelkedet, mert ha nem szülöd meg, akkor meghalsz. Te is meghalsz, és a lelked is elvész. Minden. De hogyha megszülöd, akkor akkor, elvége, akkor, akkor elvégezted a műveletet. Ténylegesen. Most... Ez egy izé, ez egy, ez egy. Ez egy, ez egy, ez egy borza, borzasztóan nehéz folyamat. Borzasztóan nehéz. Az emberből kiég minden hamisság, és az ember szembesül minden hazugsággal, és. És az egója olyan, mintha fölforna. Mintha fölforna és elforna. És olyan módon éget, hogy az ember nem tudja, nem tudja elviselni, és, és dobálja hánya veti magát, amikor az ember a saját lelkét megszüli. Ilyen szertartások az emberiség története során nagyon-nagyon sokszor voltak. Nagyon-nagyon sok kultúrában voltak és megvoltak. Ma már ezek azért eléggé éri, elég ritkák. Így, így természeti népeknél egyáltalán nem ritkák, de hát hol vannak ma már természeti népek? Az emberből, az emberből kiég minden hamisság és minden hazugság, és tudod Miért? Mert ezek a hamisságok és ezek a hazugságok ezek tartják, hogy mondjam, ez a személyiségethez tartozik, a lényedhez, az egóhoz tartozik. Ahhoz, akit pátyolgatsz, azhoz, aki vagy, akivel így együtt kelsz, együtt fekszel. Ezt szét kell feszíteni, ahogy az anyának szét kell feszíteni a hüvelyét, szét kell feszíteni a szülőcsatornáját, ahhoz, hogy megszülje a gyereket. Ténylegesen. Hát ugyanezt történik meg a, a, az egóval. És akkor ez egy borzalmas fájdalom az anyának, amikor szétfeszíti, szétfeszíti a, a testét, hogy abból kiszabaduljon a gyerek. És ez ugyanilyen borzalmas fájdalom a személyiségnek, az egónak, iszonyatos fájdalom, amikor szét, szét kell feszítenie, szét kell feszítenie, szét kell szakadnia, hogy meg tudja szülni a halhatatlanságát, a saját halhatatlanságát ami az anyának a magzatban van, és az embernek a lelkében, a halhatatlan lelkében. Hogy az agyának a halhatatlan magzatban. Hogy az embernek a halhatatlan lélekben. És igazából mind a három út ugyanehez vezet, ugyanide vezet a Dogmatika az a hit által. A misztika az az analógiás ráismerés vagy ö, ö, összefügg, összefüggésben való integrált látás által. A, a gyakorlata, vallás gyakorlata az pedig a tényleges. Ö, Átlényegülés által, vagy hogy magyarázom, metamorfózisban? A gyakorlatban. És ez a három út van, és negyedik nincs. Mint ahogy csak három mű nem van, és negyedik nincs. Ugye? Van az epika, a dráma, meg a líra. Ugye? Nincs negyedik, és soha nem is lesz. Hogy van ez? Ezek ilyen szellemi dolgok, ilyen kis fasságok, amiket így ki lehet találni, ugye? Tehát érdekes módon a szellemvilágnak is törvényei vannak. Hiába nincs fizikája, meg nincs mérlegünk, hogy lemérjük a szellemet. Mégis vannak törvényei, és bármit írsz, azt a három mű valamelyikében írhatod. Vagy, vagy, vagy teljesen benne vagy a, a, a, a cselekmény mélyében benne vagy, szervesen benne vagy, akkor líra, vagy kijebb lépsz belőle. És akkor, akkor dráma, mert akkor így gyakorlatilag benne sodróc, akkor benne örvény lesz, vagy még kiebb lépsz belőle, és akkor epika. Líra, dráma, epika. És nincs negyedik, és nem is volt, és soha nem is lesz. Miért? Mert ez a szellem szövete, ez a szellemi szövet a háromban áll, ebben a háromban áll. És amikor ezeket felismered, erre mondjuk azt, hogy metafizika. Ezek metafizikai tények. Nem fizikai tények, és nem bizonyíthatóak. De nem, a, de nem, de nem valami faszfej kitalálta őket, érted? Hanem ezek, ezek, ezek szerves tények, amik, a, amik a, a, a világot jellemzik, és a világ szövetét adják, és képezik. Hú, elszaladt az idő. Van-e kérdés? hogy az áldozat ez az út? Hát az áldozat, a művelet, a művelet, a művelet, a, a, a, a, a teljes áldozat művelet, a művelet. A, a, a Krisztus út nézd, a, a, a, nekem meggyőződésem, most akkor a mikrofonba. Szóval, a kérdésem az az volt, hogy a, ennek a módja, az útja, az az áldozat útja-e? A kereszténység szerint igen. Én szerintem a buddhizmus szerint is, én is úgy gondolom, hogy a buddhizmus szerint is és a kereszténység szerint is, mert a buddhizmusban is feláldozod magad csak szellemi síkon, a kereszténységben is feláldozod magad csak testi síkon. Ugye a, a, a Jézus Krisztus az fizikai síkon áldozta föl magát, a buddha az meg szellemi egy szellemisíkon síkon áldozta föl magát. Tehát valójában ugyanaz, a, ugyanaz a, az önfeláldozás, hogy én azt gondolom, hogy ők így megfeleltethetők egymásnak, nagyon-nagyon sok egyezés van. Ezek, ez is egy ilyen analógiás dolog. Tehát ott van a buddhizmusban a de tényleg az önfeláldozás az alap, tehát, hogy ténylegesen erről van szó, hogy igen, igen az az út. Meg én azt gondolom, hogy az a, az a én, én, úgy, én, én úgy nevezem, hogy az a művelet, a, az alkímia művelete. A, az a, a Igen, az, a, az, a, az, a, az az áldozat. Tehát arról van szó, hogy a halálodig mindent feláldozzál, mindent. Három dologban tudod feláldozni, vagy a születő gyermekben, vagy a, vagy a vállalt szolgálatban, vagy a szenvedélymisztériumában. Ebben a háromban tudod feláldozni. Negyedik ebből sincs, bocsánat. Hát most nem azért nincsen, mert én nem akarok negyediket, hanem mert bassza meg így, így épülna. Tehát ugye ez a három van. Ebben tudod föláldozni. Vagy a gyerekben, vagy a szolgálatban, vagy a szenvedélyben. Ebben a háromban. És föl kell áldoznod mindent, mielőtt meghaz, és ez a művelet. Ez az áldozat művelete. Tehát annyira zavarba ejtően sok az analógia az India és Izrael közt. Na hát most. Bassza meg, két aparteid országról van szó, tehát most így rögtön így ez az alap. Két olyan országról van szó, ugye az egyik az, a, az, egyik az termelte ki a kereszténységet, a másik termelte ki a buddhizmust, de egyik se követte. Az egyik az egy ilyen, nem tudom én, 7 milliós vagy 8 milliós ország, a másik az meg 1 milliárd 250 milliós vagy 300 milliós ország, És mégis a zsidók azok, akik a, jó, a világ zsidói és cigányai, most ezt így egymás között vagyunk, ugye? A Friderikus volt az, aki mindig így izi a tévéműsorában, amit ilyen négy millió ember nézett egyszerre. Annabban így mondta így az, az, az interjú alajnak, hogy hát most egymás között vagyunk, most nyugodtan <síns> és ezt mondta. És ez így volt és így nem röhögött a közönség. Hanem ez így ez ilyen Friderikusos volt, érted, hogy ez, ilyen, ez így a része volt a... Na mindegy... Ö... Szóval, és tudod, mi az érdekes, hogy az egyik kitermelte magából a Budhát, Miért? Mert be volt zárva a karmakerékbe, meg a végtelen újra Az Kvázi örök életbe. A másik az meg egy végső halálba volt bezárva, ezért a buddha az a végső megsemmisüléssel, a végső halállal, a nirvánával tudta megváltani a keletet. Jézus Krisztus meg az örök élettel tudta megváltani a halálra ítélt nyugatot. Ez is inverz. Tehát ezek nem, hogy mondjam, tehát ezek nem véletlenszerűek. Tehát, hogy azt látom, hogy, a, hogy az egyik az halálra ítélt, és a megváltása az örök élet, a másik az életre ítélt, és a megváltása a végső halál, mert a megváltás az valójában ha szomjas vagy a víz, ha álmos vagy, akkor meg az ágy, ha meg, ha meg, ha meg esik az eső, akkor meg a fedél, mert valójában nem a megváltás az nem ez vagy az, vagy amaz, hanem a kegyelem. És a kegyelem az, ami egy lényegű, és ebben a butha, meg a Jézus Krisztus, az meg egy és ugyanaz. Ugyanaz a személy és a kegyelem, a kegyelem az, ami az összefüggés, és az, ami az összefüggő. Ezért a megváltás művelet a kegyelem művelet. Igen, de az analógiát nem, nem nehéz meglátni az egyénnek a halhatatlansághoz vezető útjába, illetve az emberiségnek a halhatatlansághoz vezető útjába. Mindkettő az, hogy, hogy egynek lássa magát az őt körülvevő. Én nem hiszek abba, hogy az emberiség az így halhatatlan lehet, vagy ha Az emberiségnek nincsen lelke, és ezért az emberiség az halára van ítélve. Az egy ember az lehet halhatatlan. Az emberiség az soha nem lesz halhatatlan, és aki az emberiséget akarja megváltani, az maximum gá... ízé, gázkamrákat, meg koncentrációs táborokat, meg messzes gödröket tudásni. Tehát hogy az, az, az, az emberiség megváltása ez az egy olyan dolog, amiben abszolút nem hiszek. Én azt gondolom, hogy van a, va, vagyunk mi, van a mi, a nagy mi. De hogy ezt ez így az emberiséggel azonosítsam, a nagy mi az mit jelent? Én, hogy mondjam, a szolgálat, amiben hiszel, érted? Amivel azonosítod magad. Most ki mivel azonosítja magát? Most a, te azonosítod magad a magyarsággal, vagy a kereszténységgel, vagy a tudja, akkor az a te áldozati műveleted, te annak áldozott föl magad. Érted? Most így ez mindenkinek más, de én, én megmondom őszintén, hogy én, én jobban megválogatom ezt a mit, hogy így kik vagyunk mi, mint hogy így azt mondjam, hogy az emberiség. Tehát, hogy így az az igazság, hogy túl sokan vannak ebben az úgynevezett emberiségben olyanok, akikkel én nem vagyok mi. Ezt most komolyan mondom. Tehát, hogy így ez ilyen, ez túl rossz, túl rossz társaság ez az emberiség. Várjál. Ennél azért i jobb társasággal vagyok én mi. Ha érted. Úgy, túl sok pszichopata van benne, az meg, meg a, hogy mondjam, ilyen mindenféle söpredék. Tehát, hogy nem, az az igazság, hogy nem. Nem hiszek, most a szalacsi az még hagyján bazd meg. A szalacsi annál van a legkevesebb probléma, az az igazság. Valaki? Egyéb kérdés? Nagyon köszönöm a figyelmet. Jó éjszakát kívánok, találkozunk másfél hónap múlva, ha előbb nem.